I Monkotan är som... tandduk och lite småskep och så men jag mötte också jag mötte ju Anna Mattsson faktiskt här på sin cykel jag var på väg tillbaka mot Långsötan här gubben är ute tidigt jag var uppe ännu tidigare mig ordförande för kommunistan i Hedemora som ett lokalt parti i Hedemora kommun sen förmötte kom en tantergubbe också på cykel norrut och sen så jag tog med berget där och mycket vattensamlingar och såg inga djur eller människor. Och kom sedan mot Östensjö där. med för barn, men så inga barn. Och var väldigt dött och ödsligt. Man ser den gammal bondgård där borta med stora lader och två hästar i bakgrunden. Och jag tror att Östnadskö hade fyra bondgårdar förut, Det var två kvar, med två hästar var Och sen svänger man till vänster där så kommer man ända fram Det var en liten gumma där som skulle in i en stuga som hälsade på mig i alla fall Och ser väldigt dött där Väggen tar slut sen, med en bondgård med två hästar, en hästman med ett föl Och sen fortsätter vi som en skogsväggen där, så vänder vi där det är en sån här, här också Som det rinner ut i sjön Hånan där eh, Väldigt dåligt väder, och väldigt grått Kallt och grått och bara mulet Nu har vi solen börjat att titta fram Först på eftermiddagen här Men eh, självklart så var det helt grått Och diso eller ja Mulet och grått och rätt kallt Så det här är det här tror jag. Med. Jag kan säga också att Hinshüttervägen har inte blivit alls åtgärdad här. Eh, tyvärr. Det blev inte någonting. Det har ju regnat va. Eh, så gubbarna kunde inte lägga asfalt på vägen. Eh, det var Hinshüttans vägförening och den nya skylten säger att det är avstängt. Eh, nu ska vi se. 18 juni, 19 juni och 20 juni. De måste ha tre dagar ifall det ska komma regn. Man kan inte lägga asfalt under det regnar. Så den är fortfarande trasig och så Men förhoppningsvis ska man väl Kunna asfaltsbelägga Hinset vägen Under de här tre dagarna 18, 19, 20 juni Då är vägen Helt avstängd och, och Så har vi så tagit ner Historiepodden här Det finns ju också en annan Som heter Historia.nu Så det är två olika poddar Den ena heter ju Historiepodden som lämnar Radio Play. Men på podbin.com kan man söka och ladda ner om här. Och i appen också där. Historiepodden. Sen finns det också en annan podd som jag tror heter Historia.nu. Så att vi har den två, jag har inte den allra senaste där men ganska färska från historiepodden. Och jag ligger i sängen sen också äh, åt väl kalsone äh, special med pizza sallad också efter duschat där och hade kollat fast och... ja, jag ränser bort lite skeppet. Äh, det låg lite plastförpackningar i skogen där äh, när jag kom från österkorna. Så att det är väldigt. Äh, det har varit väldigt grått. och. Äh, jag har inte sett några rådjur eller äh, några djur överhuvudtaget där. Och väldigt få människor faktiskt. Det kom väl. två stycken, inte på vägen där bakom mig, son. Men det var inte så mycket folk överhuvudtaget ute idag. Det var väldigt få människor man såg faktiskt här och i lågsättan var det väl också väldigt dött här. Det är som en kyrkogård Det är dött slut överallt Det gick väl hem via solhemsvägen där Men det är 8 km plus 8 1,6 mil totalt Och referensinspelning har jag bara strumporna på mig här Men det är tilltäppt som en bunker Så ingen som ser mig Och solen har väl börjat titta fram lite lätt Har uppdaterat vandringsturen då jag Och jag har varit nere i sängen och så Och pillat och så vidare Det, där, ja. det var en gammal smutsig blöt handduk Och lite platsförpackningar i skogen där Så att jag fick slägga lite skäpe Så ja, Östnansjö Det var tredje gången i år det där faktiskt Då, ja. jag har varit där sju gånger tror jag Byggen Väldigt dött och östligt Verkligen det här så det är inte något direkt människor där så. Man kan ju se att det verkar komma folk från Stockholm där faktiskt. Kan man se. Och, eh. Det märkligaste är att Östansjö ligger 8 km från Långsutan och tillhör Långsutan och inte skärnsund faktiskt. Det är konstigt för Grandbin Västerbin tillhör i skärmsund, men östansjö tillhör Långsutan är i postnumret där. Det ligger 8 kilometer från Långsvettan och jag tittade där jag kunde se några rådjur eller Har det kanske så här? Men jag såg inte någonting då. På det ansägen kom också en timme bilar med timmar stockade i luktade skog. Ja, det är mycket sånt här. World Games. Ja, det var sporten men den försvann ju lika fort som den dök upp på. Jag fick fixar in på en liten spindel också i köket som jag fastnade på diskborsten där sedan den åkte ner i vasken och försvann ner i avloppssystemet där. Ja, jag vill inte ha någon spindla som griper och omkring på golvet eller väggar här de plattar jag till direkt. Och det är bara så faktiskt. Jag kan inte acceptera att det ska vara spindlar här överhuvudtaget. Och jag trycker till dem så att de inte kan röra på sig överhuvudtaget. Faktiskt. Så att de blir alldeles tillplattade. Och vi har den 14 juni 2019 här. Och Alan som kom också här på en cykel i morse där. Han har också varit uppe mig Det skulle ju klara upp också sen under dagen här. Jag ska försöka ta ner två eller tre avsnitt av historiepodden också till C datorn här, då har divisionen tappat färgen också, det är svartvitt tv där så att när jag spelar spindlar och så så trycker jag till dem bara så att de, de, de inte kan röra på sig jag vill inte ha någon spindlar som kryper omkring på golvet eller väggar och tak utan de plattas till bara och, och krossas faktiskt det låter grymt det där men jag vill inte ha en spindel som kryper på en på natten i sängen där Ja, Det var är gräs på ettan med hårsvall som inte duger rakt upp i, i luften där. Det var kul faktiskt. Då. På tvåan är det bara blattar där från veckan. Så att det är bara kulturbrikare. Sen är det trean i matlagning här, eh, på alla kanaler. Så där är det fotboll och sen kommer det snö också. Det var neger. Där han församling. Nu har jag sexan. Det verkar vara vita människor där faktiskt. För att Så får jag pilla bort dem direkt. Men som sagt, på det är kanalens tillstånd och ansvarig utgivare är Gunnar Andersson här i. Logsutan. Och på ett av var det en hårsvall som sprättade rakt upp i luften. Här. Det verkar jag fått en riktigt ström som konstigt ut. Och sen på två av var det blattar där från järva veckan. Det vill man inte se. Och. Det är väl möjligtvis lite halvklart här. Och det ska ju också bli lite varmare nu de här dagarna. Jag ska försöka få ner historiepodden också här. I mobilen är det mycket lättare att lyssna. På, på datorn ska man ju ladda ner också som mp3-filer. Vilket man inte gör till mobilen där. Man är ju som att lyssna. Men man är ju inte med. Och Östersjön var inte någon kul alls faktiskt. Det var dåligt. Tråkigt veder verkligen där äh, Grådaskigt Ja det var någon som hade släckt De platsförpackningar i skogen där äh, Vad det nu var Någon slags yoghurt kanske och så Men Det är bortrensat där Och väldigt dött och ödsligt Det var en äldre tant som skrev i en stuga Och äh, jag kollade på henne Och precis innan hon gick in där Så fick hon syn på mig Och skickade en hälsning där för några år sedan så fanns det, fanns det enligt ln idag den varje ett varje var revir vid Sjön Honan. Idag är det osäkert om det där varje reviret finns kvar. Jag vet inte riktigt om det fortfarande finns ett varje revir i Honan. Eftersom det är ett antal år sedan det där. Och eh, här ska ska få ner en två, tre avsnitt av historiepodden också till Sedan eh, datum. Vi har inte haft någon vandringsturen här på några dagar för att det har ju varit lite dåligt väder. Alltså att den eh, 12 och 13 juni så var ju vandringsturen eh, inställd på grund av dåligt väder. Men jag tog mig väl ändå ut, va? Lite kortare svängar Och igår var det kraftigt regn där Så att mina kängor var fortfarande blötare Jag fick köra med regn Stövlarna Och För att nu ska ju nämligen sommarvärmen Komma tillbaka här Lite grann framöver här Nu ska jag bli lite varmare igen Och Det var som sagt för grott och så När vi var ute men nu har väl kanske börjat att spikar upp lite lätt här lite klart väder här och jag ser också att vägföreningen har börjat att återställa asfalten i Nordviken har man ju tidigare för två år sedan har väl Hedemora Energi i Nordviken för fiberkablar till villorna och först nu så har vägföreningen i Långsötan lagt tillbaka asfalten Ja, jag har sett faktiskt och det var väldigt glädjande det faktiskt. Det ser ganska stökigt ut på del tomter också i Nordviken. Man har en försäklig massa bilar och annat bråte där. På infarten, det ser lite stökigt ut kan man säga. Och en del, del villor också i Nordviken ser lite slitna ut. De skulle vara målas upp och så, inte om det bor folk i dem men det är så, en del av de ganska fula hus som övermålas smutsigt då Massa bilar och skrotbilar och konstiga saker på toppen och där Ja Och Det skulle ju faktiskt spricka upp framåt dagen här jag har gått med den här specialen också med pizza nummer två där När jag skulle hem igår från Ica och Abbas restaurang med pizzan så kom det fruktansvärt regn där så att Mina kängor var så blöta här så var jag tvungen att ta stövlarna faktiskt då. Får det se om man har torkat upp Till i morgon också och samtidigt som man sönder ska man ju sköta lite annat också här Underhåll och tekniskt underhåll och så Lite kallika juice här, vill jag på att säga. Nej, kanske inte är. men Ja, Men, äh, men äh, om ni podden har inte kommit ut med något nytt avsnitt idag faktiskt. Det var väl den trettonde bara, om jag kunde se rätt. Och om nis nyheter. Jag var inne och tittade, men det var ju inga nyheter för idag. 14 juni. Det var den 13 bara Så jag vet inte varför för faktiskt. Sen ska ju komma nyheter månad till flera. Från Omnis nyheter, men det man inte någonting där. Så att det blir lite svårt att ska på någon plöt spössig handduk där jag slänge. Lågsade. Jag hittar ju två petflaskor också där lite pengar för, en krona var Men med tanke på det dåliga vädret så misstänkte jag ju att Hintzutvägen inte hade blivit åtgärdad på grund av regnved, man kan inte jag tror inte man kan lägga asfalt över huvudtaget om det regnar oavsett om det regnar lite grann man måste ha torrt vägyta och om det blir regn så får man återkomma när det är torrt väder, för det måste vara torrt på vägytan där dels har det regnat till och från i två dagar, det jag så hittat på Hinds sättvägen var det blöt där faktiskt, och det måste vara torrt när eh, det är gräsfatt. Så att nu gör gubben ett nytt försök. Det är väl Hinds det där, 18, 19 och 20 juni. Jag kanske kan hela att beklara före, men vi får se för att jag såg att jag kan ju se att Hint sätter vägen inte alls Var åtgärdade Det var ju sprickor och trasigt Så att de har inte gjort någonting där Hur har du det? Oj, vad sötan små flickor här på älvan Ja, vad hör du Det är små flickor, i sådär Nuttiga i stugarna finns det skjultar för att varna för småbarn och så, men man, man ser ju inga barn. Det kanske var för det i gårdarna. Man ser inte den enda så lite lugn. Det var en gumma där som skulle någon stuga som hälsade för mig, Jag var det ganska dött. Ja, det finns två bondgårdar som finns kvar och de har två hästar var, så att mer är det inte. Och jag tror att Östansjö hade fyra bondgårdar tidigare. Med kosor och så. Den här första gården till höger är en ganska stor lada där, eller lador. Så de har säkert haft kosor och så. Så är det inte längre. Faktiskt där. Men jag nöt mig in så lite hästar på två gårdar. Så att Mer är det inte faktiskt. De andra två på bondgårdarna tror jag som är som är nya, nya där så lite schaskiga ut med trasiga fönster och så. Lite sneda, uh, uh, snedda... sneda, uh, uh, uh. Ladegårdsdörrar och så. Lite skrept uh. runt den av, men vi vet ju också att efter en tragisk olycka där på 70-talet så avled ju tre stycken medlemmar och sen fick man ju förnya med, nya medlemmar där jag har någon man platta där från 72 kanske men de gick ju vidare men delvis nya medlemmar också där så att det, det är sådant som kan inträffa där och det är inte alla grupper som har alla originalmedlemmarna kvar efter alla år där. Jag tror det var Radio 88, det som spelade en låt i morse med Uriah uh, Heep där. Från uh, plattan Wonderworld med... Uh ja, vad hette han nu? Han såg uh, sångaren där som ju uh, lämnade Uriah Heep. Som uh, sen haft olika sångare och uh, han uh, körde egen solokarriär med eget band då så... Men han avled ju sedan 1985, han hade ju alkoholproblem där. Jag minns inte riktigt, han hade någon hårsvall där som var lite burrigt. väldigt bra sångare faktiskt där, men... man hade ju frågat om han ville komma tillbaka, hur jag hit. Men det var just det med alkoholproblemen som var det svårare där. Vad hette han? Nej. Ja sen hade Uriaheep sen hade en basist också som knarkade ihjäl sig, jag tror att han hette Gary någonting. och nu eh, vet jag att Deep Purple hade, tog in en bassist som hette Tommy Boleyn där Vänta inte det? Tommy Bolin uh, Har jag för mig han hette man? och han knarkade väl också ihjäl sig sa, alltså, Tommy Bolin Han blev ju bara 26 år faktiskt va han dog redan på 70-talet när Tommy Bolin. Ja. ja, det var tragiskt faktiskt tycker jag. Jag tror det finns en film också på Youtube som visar att han åkte åkt tunnelbanan i Stockholm och han tar med Bolin. Men han avled faktiskt redan på 70-talet i knark knark och, och blev bara 26 år. Och så man dra upp jag är där musiker och sånger och skådespelare som är död här för att de har supet och knarkat då får man ju sitta här i timmar och ramla upp det faktiskt och det är ju väldigt tragiskt också faktiskt och när det gäller Tommy Boden där så gick han ju ur tiden redan 26 år gammal Ja, jag minns inte vad den här sångaren är i jag Jag har ju en massa av gamla plattor i i men jag är så avrömd att jag ingen skivspelare kvar för det är ju klokt när jag behöver upp den här. Så jag tänker inte spela är väldigt och det får inte plats någon skivspelare direkt här. Det är det så trångt och väldigt. Uh, vad heter den här sången? Jag röjer Hippen, den första här uh, originalsakaren som vi just an, uh, landade. Jag uh, röjer Körde en solo karriär och sen avled han ju mitt på 80-talet och dansar en BNC där. Väldigt bra röst faktiskt där. 2-0. Jag har en sporten men den försagen lika fort som den. Dök upp och den här blir historiepodden men det finns också ytterligare en sån här podd på så här podcastplattformar och den har en hemsida också va? Historia nu Så att man får inte blanda ihop det här Det är ju Historiepodden och Historia.nu så heter det. det finns en försäklig massa poddar där Med det... Det olika typer av poddar där där Och nu har vi solen som sagt Ligga bara tittat fram här i långsuttan Men det har ju varit väldigt grått Mudet och kallt och så Och blött och fuktigt ut och Mycket potthål och, och, och, och vattensamlingar I de här potthålen Och en del potthål var ju så stora Så att man kom ju knappt förbi De här vattenpölarna I potthålen Och så att den här Grusvägarna utanför loggsyttan är ju tämligen dåliga faktiskt Mycket grus man ska snubbla på På ett och vatten i dem Ja, insett och måste fixas Men det får gummarna göra senare faktiskt Och det måste ju vara Tort och så på vägytan Får inte vara blött, det får inte regna och så Man kan ju inte asfaltbelägga Eller ja, beläggningsarbete kan man inte göra När det är blött ute faktiskt där. Det måste vara torrt. Nu ska vi se här, man kanske kan det få ner några. Historiepodden har 2879 följare på podbin, som även har en app också. Jag tog bort den för den var så stor i storleken. Jag inte så mycket utrymme. så tog jag mig ut i två dagar men vandringsturen var inställd men jag var ändå ute faktiskt där och igår var det inte kul heller när det började ösregna faktiskt från ica butiken till Abbe och sen från Abbe och hem där, så det var kanske ute en kvart totalt i regnet där jag, med kängorna var alldeles brötta i morse alltså jag fick då regnstövlarna faktiskt som att det börjat spricka upp i till på det sönder där. men jag kan fortfarande ha dem i alla fall ett tag till men ja kommer att köpa sådana här around och även vinterstövlar senare från Engelsson som att beställa nya tjäger där. Och de pågås andra de gamla tjejänger. Ja, de har inte längre till att få in sten och grus i dem också. Plats har och arbetar Sen en liten stund tillbaka. Person i mitträcket alltså och det är i höjd med flygplatsen utanför Borlänge och i riktning in mot Borlänge. Jag räknar med att det är tråkigt att passera. Ja, oh, det hörde ni gubbar. Det är trångt att passera. Mm -hmm. TVn är på utan ljud. Jo, jag beställde en ny signalkabel. du i signalkabel därifrån nät och nät. Jag inte 49 spänd utan frakt så att jag enkelt kan koppla in och lägga ut mobilen också det ligger så mycket stationer och så vidare i mobilen här för den har jag till vänster här och det fattas en sån här kamer för att det som finns då, då kommer den längre bort jag måste ha den närmare till vänster här och, så det behövs ytterligare en, en, en kopplingspunkt och, och, och ansluta en sån här jag har ju olika appar och så med olika stationer och så som ju ligger i, i mobilen och som eh, och ibland inte ligger i eh, datornas eh, mediaspelare. Och, och, eh, ibland så finns de ju bara i de här apparna så att säga. Och, eh, Även om det är ett stort utbud så lyssnar man ju fortfarande lite grann på så det här. P1 och eh, P4 kanske framförallt. framförallt. Ja, man får ju inte in så mycket stationer här på FN-bandet så är det ju faktiskt det är ganska begränsat där Ja, det var en häftig disk och låta Det finns grupper som har hållit på väldigt länge så, Men det finns ju några grupper Som verkligen är Och tänker på CZ Topp Och kanadensiska Rush Där så Är det faktiskt tre gubbar så att säga va? I varje band Och exakt samma medlemmar CZ Topp har ju haft samma Alltså de här tre stycken Har kört exakt samma gubbar Och Rush likadant va fortfarande hållit igång också det är konstigt det där annars mycket många grupper har typ kanske en originalmedlem från starten där och resten har ju tillkommit senare och så att det är väldigt sällsynt att äldre grupperna har samtliga originalmedlemmarna kvar där det förekommer alltså inte alls faktiskt de flesta brukar jag ha bytt ut en del av medlemmarna under årens lopp. Och därmed också soundet förändras idag. Ja, det finns mycket tv-stationer att lyssna på beroende på om man har digitalboxer och Det finns mycket radio att lyssna på, internet och så via datorer- Mobiltelefoner, smartmobiler och appar Men Det är ju ganska många år faktiskt som minns hur det var tidigare Innan det här utbudet fanns och då Hade man inte samma utbud överhuvudtaget och då Kan man ju gå lite drygt 20 år tillbaka i tiden och så så Då hade vi precis internet börjat att komma där men man, Innan var det inte mycket faktiskt och det var ju mest Sveriges Radio som man fick ju... Ja, det kom ju radio där med sändare och sen kom också... Sen kom ju också de här kommersiella stationerna som Rockklassiker och Bandit och så. Svenska favoriter kanske, när de kom senare. Men de här popstationerna och så... Och, och, svenska favoriter och så så att vi har vanligt ja, Visst och så kommer ju de också så att det blir lite mer än bara Sveriges Radio. och lite nära man fick lite sådana här kommersiella stationer också det är snabbt på där det är ganska beroende på var man bor också de här energi och Bandit och Rock jag kan säga att Rock Classiker är borta här uppe på vanlig i fn Det finns inte kvar överhuvudtaget. Rockklassiker finns inte alls någonstans här i Dalarna eller Gävleborg på några frekvenser längre och även bandet är borta också här. Jag får inte in dem här på. På några frekvenser och så. Det skulle tillkomma nya stationer också här, men jag vet inte om jag får in dem riktigt här. Star FM heter de kanske. Jag kolla upp vilka frekvenser de hade och se om man får in dem. Vilket man kanske inte får riktigt där. Och för rocklas mycket försvann och bandit försvann från våra frekvenser här uppe, det vet jag faktiskt inte riktigt. För att Det var inte tråkigt, tycker jag. För man får inte in så många stationer här på en vanlig FM-radio. Det är så mycket bergeväg och så. Alltså. jag ser här, Starfem. frekvens, <skratt> Star frekvenstalarna jag Ska jag se om man kan få in dem. Jag att har hört dem lite svagt också i mobilens FM-radio. Men den, den kan man inte höra med trådlösa hörlur Man måste ha hö hörlurskontakter där. Eller kablar som fungerar som antenner. Nu ska jag se här. Uh, Star F. Aha. Vad finns ju nämligen här uppe också? Nu ska jag se det. Det är inte säkert att man får in dem. Och, och det kan vara ganska bruset och lör inte mycket. och man får in någon svagt då. Inte i stereo där. Man får inte in så många kommersiella stationer här uppe. Ja, den där första sångaren i Raya Heap kommer jag inte ihåg vad han hette nu riktigt. Vi ska se här. Borläng 107 kommer och. Men jag ska se här, man kan få in den på en Med fjärrkontroll här 107,1 Eller far, det är 90,4, ja Man kan ju lyssna via appar också, men det är ju kul att få in på ändå ska se här 107,1 Pålägga Nej, som man nu så får jag inte in det alls. ska jag se här. 90,4 också har vi här, ska jag. sätt att lyssna ska jag säga, man kan få fram de här serveradresserna här så att man kan lyssna via dator ska jag säga Ska vi se direktadressen till våra strömmar här eller jag Highlinegrugadressen? Och man får inte in så många stationer. Här har vi direktströmmar här. Nåm, jag ska lägga till det i min favorit här. Ska vi se att man kan välja lite olika däremot format för vad som kan passa. Här har vi Rix F5 här. Direktadressen till våra strömmar Rix F5 har vi där. Bändigt rock Sångaren i eh, Uraya Heep hette David Byron. Mycket bra. Mycket bra sångare. Och han eh, lämnade sen Uraya Heep och körde lite solo och avledde redan 1985 tror jag. av alkoholproblem där. David Byron hette han. Sen har ju Uraya haft lite olika men sångare under årens lopp så här får man direkt strömmarna till Riks-FM, Bandit Rock, Lugna Favorit Star, FM. Power Hit Radio, Bandit Ballads Bandit Classics Då ska jag se Jag ska lägga in Vad är det till? Det här, det här Det är lite svårt ibland att få tag på de här strömmarna faktiskt, en del stationer vill inte berätta och sen är det Bandit Metal, Riks-FM, Flash, Power Club, Power Street, Indie 101, svenska favoriter. Och eh, sen kommer också Dansbands favoriter. En, en del stationer har ju vissa format där, de kör ju vissa. 50-tal, 80-tal och sådana heter. Och här har vi då Dansbands favoriter. Och... Eh, Får lägga till här I spellistan vi har också Country Classics strömmen, strömmarna där Och sen kommer Också den här Star FN, jag kan inte få in De här faktiskt Och Star 90, 80 70 och 60 tal Men det är ju lättare att lyssna via eh, den där. Eh, dator, smart på Ja, det finns i appar också, naturligtvis. Jag var det där gift med originalgrundaren av Rynnens eh, Rossington i efterhand. Alltså, att, eh... Men rockklassiker är borta från Dalna och Gävleborg kvar på några frekvenser, alltså Bandit Rock är också borta här ifrån. De kunde man tidigare höra va? Och eh... jag tror även att Lugna Favoriter är borta också faktiskt, de också. Lugna favoriter från Stockholm fanns här uppe tidigare Men de tror jag inte finns kvar uppe faktiskt Och eh, av tekniska skäl så Kan de här bara höras inom Sverige här Det har med musiker att göra att de här stationerna hörs alltså bara inom Sverige Faktiskt eh, Så att om ni befinner er utanför Sverige så kan ni inte lyssna där Faktiskt. Jag får kanske ha nyheter också där på en hel timme. Just, nyheter den 14, det var ju gammalt, det var bara den 13 där så att vi kan inte bjuda på några nyheter från om här. To the tankers by looking at video footage that the US has released. The Americans say it shows Iranian forces in a small boat taking an unexploded magnetic mine off the hull of one of the ships after the attacks. Mr Trump suggested that this important piece of evidence would have had as Iran written all over it. The Iranians deny any involvement in the attacks. They blame them on unnamed elements intent on damaging iran's relations with the rest of the world doctors across india are taking part in a nationwide strike to demand better protection from violence at work the action is in support of colleagues in west bengal who stopped work on tuesday after a doctor in kolkata was attacked by relatives of a patient who died some doctors wore helmets and bandages to highlight safety concerns The national strike has severely disrupted services at state and private hospitals. The World Health Organization is holding an emergency meeting to decide whether to declare the Ebola outbreak in the east of the Democratic Republic of Congo a public health emergency, our health correspondent James Gallagher reports. This is the second largest outbreak of Ebola in history. The World Health Organization will decide whether it constitutes a public health emergency of international concern. These are declared only for extraordinary events that could threaten health around the world and need a global response. The WHO has considered the situation in the Democratic Republic of Congo twice before. On both occasions it decided not to call an emergency. But the number of cases has passed 2000 and this week an infected family crossed the border into Uganda. Declaring an emergency would lead to more money and healthcare workers being made available to tackle the outbreak. Demonstrations against pension reforms in Brazil have brought disruption to more than 40 cities. It's the first general strike to confront the far-right president, Jair Bolsonaro, since he took office in January. From Sao Paulo, Daniel Galas reports. There have been disruptions to public transport in virtually all major Brazilian cities today. In some places, protesters blocked roads and streets. In Rio de Janeiro, the police used stun grenades to disperse one protest. But despite the disruptions, many bus and rail services across the country still manage to operate. Protesters are striking against a pension reform bill that the government says is crucial for the future of Brazil's economy. World News from the BBC. Work at Hong Kong's Legislative Council has been cut short as arguments continue over an unpopular extradition bill. Two committee meetings broke down in acrimony as pro-democracy legislators raised objections to the bill which would allow extradition to mainland China and the security measures taken against protesters in recent days. The Supreme Court in Spain has ruled that the Catalan separatist leader Uriol Junqueras cannot take up his post as a member of the European Parliament. He's one of 12 people who've been on trial for four months in Madrid on charges of rebellion and sedition, which they deny. Guy Hedgco reports. Oriol Junqueras won a seat in the recent European elections. But the Supreme Court is concerned that if he took up the role as an MEP, Mr Junqueras might emulate former Catalan president Carlos Puigdemont, who fled to Belgium in 2017 and where he remains beyond the reach of the Spanish judiciary. Mr. Junkeras could face a jail sentence of up to twenty-five years if the Supreme Court finds him guilty of rebellion. A verdict is expected in the autumn. Several countries have criticized a court decision in the Democratic Republic of Congo to disqualify the election victories of more than 30, mostly opposition, MPs. The embassies of the United States, the United Kingdom, Switzerland and Canada said they were deeply concerned by the political tension that the constitutional court's decision had created. An inquiry has been launched in Pakistan after tenders for renovation work at the presidential palace included items. Vi har haft ett seminarium som handlade om trygghet, kriminalitet och brottslighet. För en liten stund sedan så hade vi ett seminarium som handlade om trygghet i en orolig värld. Och om en liten, liten stund så börjar ett seminarium som handlar om trygghet på arbetsmarknaden. Ja, och de här, några av de här seminarierna har sänds live på Facebook. Om man vill titta på dem i efterhand, Vad går man in då? Då går man in på Socialdemokraterna i Tyres Facebook-sida. Bra, tack. Och tack. du som har lyssnat här idag, vad har du för reaktioner på det som du har hört? Jo, jag har tänkt på det som jag har hört tidigare idag också, att man behöver se till att man har en grund i samhället. She took the keys to my Cadillac car, jumped in my Caddy and then drove afar. Well, I put a detective along her trail. Holes off the soul they could trace her mail. She got picked up and then was sent to jail. She kept that judge just to pay her bail. Mary Lou, she took my watch and chain. Mary Lou, she took my diamond ring. She took the key My cadillac on Jumped in my caddy and then drove a far Maryland trail, a post the so they could trace her mail, she got picked up and then was sent to jail, she flipped that judge just to pay her bill, Mary Lou, she took my watch and chain. Mary Lou, she took my diamond ring, she took the keys to my Cadillac car, jumped in my caddy and then drove her far, well, she came back to me. About a week ago, told me she's sorry that you hurt me so. I had a fifty-five Ford and a two-dollar bill. When she took that man, it gave me the chills. Mary Lou, she took my watch and chain. Mary Lou, she took my diamond ring. She took the keys to my Cadillac car, jumped in my Caddy, and then drove away. Mary Lou. Mary Lou Mary Lou Mary Lou. att säga att Schiffons och fine lyckades bättre i hemlandet USA än vad den gjorde i Sverige. USA var den etta på amerikaristan i fyra veckor. Här i Sverige kom den först och främst inte in på Tietop och så fick den en ny chans hos småningom. Då kom den in på en tionde plats och så åkte den ut veckan därpå. fine Schiffons alltså, inte med på topp den 25 maj då, 1963. Kommer du ihåg tv-serien Benny Hill? Då kanske du känner igen det här. Jag vet jag är ingen rappare precis som du Som vinet blir bättre med hår. Vad vill du spela på ditt bästa blandband? så kände om jag sitter kvar. Jag lät att bo i morgon som en troande tråd. Jag skulle ju sjunga nålunda om jag ikkä andra skum. Om jag ikkä andra skum. Jag är ingen soldat. Av vapen att ta till det jag kostar. Jag vill gå. Västa in som i dömen. Jag känner mig som miljonär. Man storet. Nu äter jag till södens land till varm och solig strand, jag surfar över vågorna som tar mig in till land där ligger på dansar. Oh, dear. hans favorit Bara dansa hack back. Vi lägger på ett konje så mycket som vi tål Ja, nu ska vi dansa Ja, dansa hack Se på scenen där Så fort hon dansar lär Försök, så ska du se Dansa hackelback, och back. Dansa hack och Låt oss bara dansa, bara dansa hackenback Allting blir kul, livet är så skönt Låt oss bara dansa, bara dansa hackenback Vi lägger på ett korje så mycket som vi tål Ja nu ska vi dansa, ja dansa hackenback I vardagens lugn genom livet blir inte så värst, mycket satt. Vi går rutin och rutin mot den allförgivet. Är liksom ständig på vand, vi har så mycket att säga. Och dock har amok hos oss som oss andra I hjärtat någonting, någonting glatt Men om vi blind och i kärlek vi vandrar Kan också stå vi går på Vi har mycket att Stings to my teeth, and charity and se jag så men allt det här sagt utan. Vi har så mycket att se varandra, men det blir Ni är en stor stor flicka, spegande mot väggen. Hon lekte runt, tittar efter henne nu nej säger men så ring telefonen ibritt svarar hon. Hallo, det är han och nu är frågan, han på bio och hon vill. Gå. Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske En dag kan hända, jag blir din lilla vän. Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske Säger du aldrig, ni ses, säger ni igen På en dröm, det knackar baksamt När en flicka öppnar om Får hon se den som hon älskar Med violen som är blå Deras fläckar Fastigt möttas Här är kinden, vi är så rött Dera Vill du älska mig Till lust och huvud till nöd. Säg inte nej Säg kanske, kanske, kanske En dag kan hända Jag blir din lilla vän Säg Kanske, kanske, kanske Säger du aldrig Vi ses sig med vi kärn Sista dansen Lyss har sluttat Lördagskvällen är förbi Tätt in till varandra Går ett paris stärmer i stärmeri. Och ikväll frågar åtta. Som man mång en gång Får jag följa, får jag, jag följa dig Ikväll hem till din norr Säg inte nej Säg kanske, kanske, kanske En dag kan hända Jag blir din lilla vän Whoa. Säg inte nej Säg kanske, kanske, kanske Se, se, nej, yeah. Say it in heaven. Woah, say it in heaven. Say on the seven, seven, seven. Dans Favoriter. favoriter. jag min väska Det är dansat för jag köra vägen hem Vi har haft den känslan och veta att du får. Det är det som räknas. Det här låter som någon som är 30 plus. Ja. Fan, vilken kille. Jag är till och med lite äldre ändå. Helvete. 40. 40 plus. Jajamän. Ah. Ah. Bandit is -class. Bandit Classics. Thank you. Gång, så känner man sju stuken. Kvinnan är i dag, mans bästa kommer snart. Det kommer vintern Så lyssna på män. jag ser Och Tack går. I Ser det bra ut i helgen? Svenska, svenska favoriter. Det går att bli en kan du med in. Någon skulle ha för nu går jag tillbaks och bara allt som du och jag Men aldrig, aldrig Kommer alltid bak aldrig, aldrig Allt som du och jag med vad vi ska ha. Jag vill ha katten. But I won't heed the rattle call. say, Hermansson och Robin Olofsson vi, ska... ja, hey. vi ska åka ut på turné här i landet På en massa olika ställen Och prata om konspirationer mm. Så är det Det är väl så också att man vet aldrig om vi gör någon med en turné det, Helljödjord... det kan vara sista Så är det 16 städer i Sverige föräras vi Med att få besöka Ja, snyggt ja, Tack så mycket en hel lista finns på historiepodden.com Där man kan köpa biljetter Men jag vet till exempel att Lund finns där Stockholm, Kalmar, Växjö Norrköping och Linköping Gävle, Umeå, med flera Historiepodden.com är adressen Köp din biljett redan idag Vad är det vi lyssnar på här egentligen? Vi lyssnar på vår guide, Rafaela. Vi befinner oss i Bologna, Piazza Santo Stefano, de sju kyrkornas torg. Man vill gärna ha sju kyrkor. Och hon berättar underbara och så där lagom suspekt lokalvinklade historiska anekdoter- mycket handlar om hur avundsjuka Rom, påven och kardinalerna har varit på Bologna trots att Bologna för det mesta har varit direkt underställt kyrkostaten, påvens eget kungarike. Att befinna sig i renaissancens Italien är en underbar och förvirrande upplevelse. Konsten och kulturen är storslagen, politiken småsint och förvirrande. Allt är djupt fascinerande. Bologna hade under högmeltiden lyckats smita från kyrkostaten. Detta förändrades 1503 när påven Julius den Andres arméer fick lärdomscentret att falla tillbaka in i ledet. En påve i skinande rustning som ledde arméer mot fria republiker. Vila i den tanken en stund. I ett citat som ofta tillskrivs Josef Stalin ställs frågan Hur många divisioner har påven? Ja du Josef. Om du på riktigt är nyfiken och inte bara försöker driva med någonting så immateriellt som andlig makt Så kommer svaret bli, det beror såklart på vilken påve vi pratar om Idag kommer vi befinna oss i underbara Italien under renaissansens motsägelsefulla dagar Vårt fokus kommer vara på El Terrible, den fruktansvärde påve Julius den II Men det blir fler renaissanspåvar som snurrar förbi i rask takt Ni är varmt välkomna Välkomna till historiepodden och eh, jag ska väl direkt säga det att det här fokus på Julius den alltså För jag har tänkt prata en hel del om en massa andepåvar också så att han kommer lite grann på slutet. Avsnittet heter Krigarpåven för det, det är lite ja. clickbait okay, ja. tror jag. Ja men det är, det är en spännande karaktär så att absolut honom ska vi prata om här. Mm. Det är ju du som... Som har valt ämnet också. Ja, precis. Jag stötte på Julius II när jag var nere i Bologna för några veckor sedan. Jag var ju där eh, och poddens vägnar för att försöka så här, det här problemet vi har med, med LAD och med hur Bologna-processen ska fungera. Mm. Men det är bra att du tar på dig då <laughs> och åker ner och, och försöker reda ut hur många poäng egentligen som ett avsnitt lyssnat av historiepodden här. Precis. Som man kan räknar sig. Mm, och då är det ju Europas äldsta universitetsstad som mm. det är där man måste börja när man ska nysta ut det här. Har vi tagit någon styrelsebeslut på det här att det vi skulle skicka <laughs> eller hyr det här till egentligen? Halva styrelsen ställde sig bakom förslaget. Och bara stack. Ja, ja okay. så är det. Det är härligt att ni är med oss och det är härligt att ni kommer och möter oss när vi ska ut på ett turné. Ja. Biljetter, finns, finns de ute nu? Är det den 27, 15 när det går ut? Nej, det imorgon. Idag och vi och röstar, det är den 27 idag. Ah, då tar vi på oss finaste kostymen. Ja. Det blir härligt. Historiepodden.com har fått en ansiktslyftning. Den mm. ser riktigt stilig ut nu. Där finns datum, städer och där finns länkar till biljettköp Just det, den 27, det vill säga imorgon om du lyssnar på söndagen Det mm. är biljettsläpp Så är det, och först till kvarn Får först mala Jag får upp en massa bilder av medeltida kvarna <laughs> Där det står bönder och kör Med massor massa olika Säden, men... Så är det ju Och här är vi den italienska baronen Som har privilegiet Att det är vi som har malen ja. Eller kvarnen menar jag mal. Ja. Vi, vi står med en stor mal Ja, nej, nu, nu skärper vi Ska vi börja prata lite allmänt om Italien ett sätt är detta självklart men på många andra sätt så är det absolut inte det Varje gång som vi beger oss några hundra år tillbaka i historien och befinner oss i underbara Italien så måste vi påminna oss om att Italien existerade inte i någon egentlig mening före 1860-talet Och någon gång kommer vi att ta oss an den dramatiska perioden då Garibaldi som en hjälte ur gamla äventyrsromaner red i cirklar runt den italienska halvön i sin röda skjorta och svingade sitt svärd men det har vi fortfarande inte gjort. Och det är ju skönt att vissa saker ligger framför oss. Ja, så är det. När saker är gjorda så, så är de ju bakom oss. Jo, men sen finns det alltid, har jag tänkt på vinklar och wo som gör att man kan återkomma till saker och ting. Mm. Så är det. När vi har ju fått mejl om. Bland annat första världskriget och, och lite sånt där Och då har jag svarat att ja, det är utspritt Och även andra världskriget brukar ju folk fråga mm. Vad det är för avsnitt typ Det kan vi säga att det blir inget ett eller två eller tre avsnitt Som heter andra världskriget Nej verkligen inte, utan det är ju uppstyckat, upphackat Och utspritt på en massa olika avsnitt och någonting som också är upphackat och utspritt Det är italienska stater under 14- och 1500-talet Det är mycket fragmenterat mm. Precis hur kartan ser ut beror på var man sätter ner nålen på skivspelaren Under 1400-talet hade många av de mindre kommunerna och regionerna Blivit uppsugna av mäktigare grannar Och ett antal lite starkare stater fanns att förhålla sig till Venedig, Milano Florens och kungariket Sicilien utmärker sig här Och till detta har vi såklart kyrkostaten Påvens världsliga rike i centrala Italien För det mesta pågår ett idogt krigande mellan eh, olika stater Med undantag för några decennier under andra hälften av 1400-talet Då man helt plötsligt blir dramatiskt påminna om att Herregud, nu har turkarna Tagit över Konstantinopel Ja just det Och där, om man ska, det kan ju vara Hjälpsamt att tänka De grekiska stadsstaterna Och de italienska staterna under renässansen eh, Att det är olika konkurrerande Människor som för, för det mesta Är i konflikt med varandra Men sen kommer det något externt hot Perser eller osmaner Och då tar man sig kragen i några decennier Och så sen så faller man tillbaka in i Kaos mot varandra från den sena medeltiden och renaissancen har vi också ett antal familjer vars namn fortfarande bär en sån spänning att det känns som om luften i ett rum förändras när man nämner dem. Nej, nej. Jo men, Medici, Borgia, Orsini, Colonna och så vidare. Flaffa-flaffa också. Det är som att säga Candyman fem gånger i spegeln. Mm. Någonting, nu händer någonting här. Men och familjen Colonna är ju med också. också. Ja? Vi har ju jag har ju pratat om det jag inte det kolonna? Ja, vet inte. Jag tror det. Jag tror inte det. För vi pratar ju just om de här kolonna och kini och fler och fler och i... Eh... Räddar Rehens Rom. Precis. Och det här avsnittet som är 118 förut mm. handlar ju om den här Rehensin när han tog makten i Rom under 1300-talets första hälfte och mm. nedgångets dagen var då. För det medeltida rom är ju en sorglig skugga Av det väldiga och imponerande antika rom Mm, så är det ju Det var en dramatisk avfolkning som hade skett ja. Och de här antikens gamla storhetsverk Strövarer, får och herdar Ja, precis runt. Jag har ett citat här också Från Eamon Duffy mm. Som har skrivit en, en bok Just det, han har skrivit Helgon och syndare En bok om påvarnas historia Som ja. är en riktig tegelsten där han ger sig an de flesta påvarna. Den är ingen dum. Bra standardverk om påvar. Ja, eh, han kommer att dyka upp lite grann här ibland med citat. Eh, han skrev så här. Större delen av den förkristna staden- låg övergiven och övervuxen- och användes som stenbrott för sentida fuskbyggen. Dess fasader och statyer- hamnade i kalkugnarna för att bli murbruk- och deras fönsterlösa uriner- blev ett tillhåll för tiggare och kreatur- betare på forum och fårströvade omkring på fyra av de sju kullarna. Mm. Så det var ju vena allt var ju förfallet här, förstår du? Oj, oj, oj. Och vad vi ska ha med oss då eh, är ju att eh, under eh, slutet på, ja egentligen hela 1300-talet så har ju påvarna hållit till i Avignon istället alltså inte ens i Rom mm, Så är det. Så de har ju schappat eh, och eh, Bosatt i södra Frankrike istället. Det var Philip den Schraner, förstår du, som jag gick ihop med någon påväg eller någonting sånt där om skatte, mm. den franska kungen. Och sticker han? Ja, då... Eller inte han så mycket? Nej, men han representerar då, alltså han är ju kung av Frankrike, och har en mm. världslig aktivitet och makt, och då lyckades han få påvarna att flytta till södra Frankrike. Mm, och där bodde de ett länge, får man säga, fram till 1400. 20-talet. Det är ju förvirrande det här. Det, är, det brukar ju kallas den babyloniska fångenskapen. Det är Petrarca, en 1300-talspoet och en av renaissancen eller den sena medeltidens absolut eh, största litteraturstjärnor som myntade det uttrycket. Mellan 1309 och 1376 så satt påven i Avignon och inte i Rom. Ja, sen, sen... Men sen har vi då en period efter den stora schismen, eller en av katolicismens många stora schismer. Mm. då det finns Två eller vid ett tillfälle tre på påvar ja, När det, även Pisa det, kastar in hatten det är lite, i ringen det, är det här ska vi återkomma till vid tillfälle kan jag lova Nej Jo det här, det här det är väldigt grejer, Men också ganska fascinerande Men vi börjar veta där nu att det har varit en sån bakgrund Med stökigheter i kyrkan När vi går in i 1450-talet här framöver Ja verkligen Och om man bara ska nämna några fler saker För det finns också historiker som menar att Inför 1400-talet, de här så kallade renaissanspåvarna, så fanns det en moralisk kris i katolicismen, framförallt representerad i och med påven. Och det handlade till exempel om att på många ställen ute i Europa höll celibatet på att falla ihop, mm -hmm. kyrkans mm. företrädare som skulle man skulle inte ta. Någon Nej, fru och skaffa barn Men då kommer vi ha påvar framöver som upphåller Och visar god ton och förebild När det gäller detta försvar av celibatet Så är det, eh, verkligen Inte Nej. Och ett annat stort problem är så kallad simoni Vilket är att sälja ämbeten inom kyrkan Det är döpt efter en magiker i Bibeln Simon Magus som försökte köpa Ska vi kalla det kanske krafter så Förmågan till handpåläggning Från några av Jesus lärjungar Och det här att sälja ämbeten Det vill säga inte att försöka köpa Kraften för handpåläggning Det är Nej. inte det som de flesta menar med simoni Det är som om någon skulle försöka Köpa till sig någon trollformel Av Gandalf eller något Precis det är Gandalf är inte driven av sån Nej. Girighet så det skulle inte han göra. Men det fanns påvar som skulle kunna tänka sig det. Alltså varje gång man hade ett stort kyrkomöte eller påven uttalade sig officiellt så fördömde man ju Simoni som ett fruktansvärt brott. Men egentligen på alla olika nivåer inom kyrkan så förekom det här. Om vi ska ta Innocentius den åttonde som exempel. Det är ju ganska roligt att han införde 52 stycken plumbadores- vilket var människor som skulle försegla påvliga bullor med blysegill. Och nu vet inte jag, jag har inte fakta på hur många bullor som Innocentius låg bakom. Eller i hur många kopior de skickades ut. Men min starka magkänsla är att det här är en artificiell expansion av kurians eh, administration. För att förse kompisar och andra människor med inkomstbringande ämbeten. ja. Ja, man behövde ju få in deg liksom. Mm. Och eh, då blev det nästan till slut nödvändigt att sälja ämbeten för att få in pengar i tillräcklig mängd. Och, är det verkligen nödvändigt? Ja. Ja, du det... anar inte hur mycket saker och ting kostar. Jag tror Michelangelo så är billig billigt att anlita. Och sen ska du ha mer och du ska ha... Eh, ja men, vi har ju till och med den här... Eh, Ja, men man får väl kanske skära det... Sixtus, den fjärde, ja. hans teara vid kränningen som går på ungefär 100 000 dekater som är en tredjedel av årsinkomsten. Ska man ha sådana smycken, då behöver man ha pengar, Robin. Och det är mig så här att man har ju då blivit av med mycket, vad ska man säga aktivitet nu gäller att man bara är kyrkan för att man är kyrkan mm. och ta in avgifter och skatter via prästerna det blir mindre och mindre av det där yeah. för att folk eh, var svårt att, det var svårt att avtala om till slut mm. och då så kunde man istället eh, ta till den här metoden att man sålde påhittade ämbeten och det här var ju som en slags investering egentligen eh, av, av de som köpte ämbeten mm. mot ett stort eh, kapital eller en ganska stor summa pengar så kunde man skapa ett ämbete som man sen då kunde plocka ut intäkter av resten av livet Och så växte det då brukar det in konstant här Ja och här är ju problematiskt flera olika plan egentligen Dels är det problematiskt för att biskoppar, kardinaler och annat löst folk samlade på sig en ämbeten mm. Och att de hade 20-30-40 stift på sitt samvete Och så sitter någon människa ute i, i en, en tysk ort Och det var länge sedan jag såg biskopen Ja, Det har gått år och dagar Sen jag hörde talas om honom Det här är ett problem Men sen har vi ett annat problem Och det är att den här en tysk... En, en, ty en tysk präst. Ja, en tysk präst som ja. sitter i något dragit hål uppe ja. vid Östersjö, Östersjö Så är det. ja Han hade aldrig sett sin biskop, men den prästen kanske också är djupt och innerligt from och toende Så är det. Och kanske någon munk som bor bredvid där är väldigt asketisk och toende och allt där mm. eh, som kanske skulle vara värda en chans att stiga lite i den här hierarkin om de bara kunde. Mm. och så, men det kan de inte, för de har inte råd. Och då kommer man ingen vart. Nej. Och problemet här blir lite grann att det spelar ingen roll om man tror eller inte. Utan det handlar om, det handlar om pengar helt enkelt. Så är det. det blir en marknadsmekanism som styr vem som jobbar i kuran. Inte vad man tror, eller hur mycket man tror. Nej. Och det här är ju en eh, häftig sekularisering av hela systemet egentligen och det är inte under på att folk tröttnar och eh, känner sig lite alienerade och eh, slutprodukten av allting är ju de här totalt skamlösa avlåttsbreven som sedan mm. då leder till Martin Luthers inträde på scenen Precis, för ett annat sätt att se hela det här avsnittet, jag tänker mest att det är härliga berättelser från renaissancens Italien men ett annat sätt att se på det är att det här är bakgrunden till Reformationen. Just det, och nu sveker mitt minne lite grann här vilket avsnitt det är. Men det är Luthers reformation mm. och de här avsnitten överlappar ju varandra lite. Det här är, kan man säga som du sa, en bakgrund till det. Mm. Men det här är ju på vad han har krattat för att Luther ska dyka upp och ställa till det här. Ja, det får för man då. säga. 1521 så fanns det ju cirka 2500 tjänster ute på... Försäljningssedeln ja, blocket Just det, deras motsvarighet är till Ams.se ja, Med den skillnaden att man då Fick köpa de tjänsterna Istället för att söka till dem De flesta påvarna här Håller på att ägna sig åt att bevika sig själva Och mm. sina familjer Och ser det här som en Ja det här var bra Nu, nu ska vi fylla fickor Och beda ut våra Fört över så mycket territorium som möjligt här till släkten. Mm. Men den påve som blir påve i slutet på 1440-talet, han heter Nikolaus den V och det var en tämligen sympatisk herre. Mm. Han är också relevant att nämna eftersom han är den första påven som faktiskt bryr sig om humanistiska bildningsideal. Och det är ju en del av renaissansen, får man ju säga. Humanismen är ju ett sorts paraplybegrepp för renaissansvetenskapen. Mm. Eh, intresset för det antika, till exempel. Ja, bildning och så mm. vidare. Texter och ja, kunskap och allt möjligt. Eh, och renaissansen är ju också någon form av begrepp för... Renässansen som begrepp är ju komplicerat i sig självt Eftersom beroende på vilken historiker man läser så finns inte ens renässansen Men om vi ska undvika och göra något till det så mycket för lyssnarna här och, bara, och istället bara säger att den kulturella epok som vi har i Italien under 14- och 1500-tal Som utgår ifrån en elit av lärda, av konstnärer och annat sånt folk det är en, en kulturell nyfödelse som dessutom har ekonomiska muskler genom rika bankir och handelsfamiljer. Mm. Men, men man ska ju kunna saker och ting också. Jag tänker på Erik XIV, han bor ju inte i Italien, men han är ju våran-venessanskung. Ja, så är det ju, att han försöker leva upp till de idealen som har målat mm. upp. Och på det här med de idealen och där. Det, då är ju Nikolaus V en av de första påvarna, och kanske den första, som... Eh, ...sätter igång det här med humanismen... Mm. ...i kyrkans regi alltså... Mm. ...och det där är lite klurigt... ...jag kanske återkommer till det här... ...men det kan ju finnas en konflikt i det här... ...mellan religion och bildning... Mm. ...och det skulle ju... ...åtminstone vart efter... ...bli lite väl mycket vurm... för antiken och hedniska gudar... ...och sätt att leva och sådär... Mm. ...som kan ligga i direkt konflikt... ...med det kristna budskapet... Och om det här övergår till en slags sekularism så då hotar ju det trovärdigheten kan man säga för påvedömet och sådär men det kommer ändå ja det kommer att övergå till, till det här ju för påvermakten kommer ju bli allt mer världslig eller vad man ska säga. Ja, det är ju en utveckling vi kommer följa under det här avsnittet. Ja, och då tappar folk ton och iver och bistår kyrkan och det är ingen bra. Det blir vad ska man säga låg moral hos befolkningen här. Mm. Sen får man säga att det är en ganska religiös befolkning vi har i Europa oh ja. under den här perioden. Eh, så är vi ju. Så men... när vi säger sekulariserat så är det inte Sverige 1995. Vi Nej, pratar om. Men ibland så känns det som att vissa av de här påmanläggarna kunde ha styrt då. Och... Ja, förvisso. Nikolaos, däremot, han var eh, säkert eh, troende och eh, han var också så. Ovanligt som en fredlig på. Han håller inte på att skapa upp pengar till olika korstågskampanjer eller småkrig med Och Därför är han lite avvikande här och det tycker jag är intressant. Just det, korståg mot turkarna är annars någonting som många påvar har. Det pockar på deras uppmärksamhet. De tänker att nu mm. kan jag vara den första påven sedan Urban. Urban, den andelen ja, som dög gånger. Precis, som river av ett korståg. Jag vet att det hade varit påverk sen ja. man den andra, Men man blir en sorts ny generation Korstågspåver De hade ju lite knepigt med där jag bara skjuta in på slutet här Att, att få till något mer korståg Ja, det blev inget inte så bra det där Nej, första började jag tycka att Det var inte lika kul som det var förut Det var enklare Mer praktiskt och kanske mer lönsamt Att kriga med varandra istället Så då man på med det mm. De här kungarna i Europa men den här Nikolaus han var mycket för kompromisser och istället för att hålla på och envist centralisera allt möjligt så delegerade han inflytande på olika biskoppar. Mm. Och det är ju också en smula och Han sa så här till kyrkan i Tyskland eh, att eh, de tidigare påvarna hade citat sträckt ut sina armar för långt och knappast lämnat någon makt kvar åt andra biskoppar. Det är min fasta förutsats att inte inskänka rättigheterna för biskoparna som är kallare att dela mina omsorger. Så eh, han, han var inte så maktgalen heller att han skulle bestämma allt själv. Mm. Och så la han alltså inte pengar på eh, krigande utan han la dem på, till böcker! Just det, det är han mm. som la, eh, grundade biblioteket. Ja, just det, ja. Precis och därför så blev han ju lite av en favoritpåven då yeah. Han hade också pluggat i Bologna Och där blev han ju då biten av kunskapsstörst och förvandlades till någon form av Konsthälska mm. Så böcker och byggnader tyckte han Det var det enda som man borde lägga pengar på Här i världen Ja det är en politik vi kan ställa oss bakom Ja den är inte, den är inte så kontroversiell heller Nej kan man rösta på honom i EU-valet Nej jag tror inte Men det hade ju varit något de tidigare påvarna, de hade varit ganska skeptiska till renässansens bildningsideal överhuvudtaget. Mm. Eftersom de innebar... Alltså det här med hetniska författare, mm. de var ju förfärligt farliga. Och då tänker jag på sådana som Plutarkos och Herodotus och Livius och Virgilius och alla de här. Mm. De, de hade ju inte någon kunskap om, om kristendom. inte? Nej. Och de här humanistiska författarna som fanns på 1400-talet dessutom De var inte alltid några påveranhängare direkt Nej. I avsnitt 114 om historiska förfalskningar så pratar vi om den konstantinska donationen Just det Det var ett testamente som påstås komma från kejsare Konstantin, den store som levde under 300-talet Just det, Silvester den första hade botat honom från bland annat Spetälska och då hade kejsaren förlänat hela den västra delen av det romerska riket Av ren tacksamhet till påven Just det. Varje gång som någon europeisk makthavare började göra sig lite brydd över Det känns som att eh, excellens påven in och trampar på på det världsliga området nu Då kan man bara vifta med det där testamentet Jag ska bara gå och hämta här Jag har eh, en grej från kejsar Konstantin Jag vet inte om du har hört talas om honom mm. Ja det är tunga grejer att komma och vifta med ja, det är helt fejkat och påhittat Ja, det var ju det som en av de här humanistforskarna bevisade också Med Just lite det. gammal hedlig forskarmetod Lorenzo Valla ja. ja, och det är alltså en förfalskning från 700-talet Det är sånt som gör att påvarna blir lite, lite mer kring de här humanistiska Forskarna jag måste säga, mm. och de håller inte alltid med om heller och så. Men Nikolaus den femte han ändrade i alla fall grundinställningen till Renaissans kan man säga. Mm. Han bestämde sig för att eh, han skulle skapa det här biblioteket som du pratade om: eh, och det skulle vara satt till gemensam nytta för de lärda. Mm. det skulle man ha böcker på grekiska och latin och all, allting som man något att ha. det var som ett bra bibliotek. Ja, och Dafi, han skrev så här: citat. Påvliga emissarier sändes till Europas yttersta ändar för att söka efter sällsynta handskrifter. Och påven var särskilt angelägen om att beställa goda latinska översättningar av grekiska klassiker, hedniska, lika väl som kristna. Så det var det var grejer där. Här ska man ha allt möjligt. Och renaissansets idé och konstnärliga uttryck är ju egentligen lite grann av men, vill jag mena, en konsekvens av det här du pratade om Konstantinopels fall 1453. Ja, berätta. Och det här har du pratat om i avsnitt fyra, tror jag det var, om eh, Konstantinopels fall som vi hade Det var ju typ en evighet Men eh, man börjar intressera sig för gamla grekiska texter då när turkarna har tagit över Konstantinopel. Ja men Du vet det här gamla uttrycket, man saknar inte kon för en spiltanatom. tom Just det, du saknar inte vatten förrän vattenpumpen är sönder Ungefär det som hände dig i helgen Just det. Just det Och inte kunde lagan heller Nej, så är det, tummen mitt i handen, tydligen Du vill inte utveckla det här? Nej, Nej. Hur som helst man hade ju som du sa också innan varit lite rivaliserande med vilket... Det är ju egentligen religiöst Det finns, ursäkta att jag avbryter, men det finns en sorts eh, märklig ironi hur det är... Att Rom, det här stötet för... Det var ju bara en av flera patriarker länge Patriarken mm. i Rom, en patriark i Konstantinopel En patriark i Antioch Och en patriark i Alexandria mm. Men det är ju dels det att när den arabiska expansionen sker Så försvinner flera av kristendomens klassiska städer Och, så är det. och till sist har vi bara Rom och Konstantinopel kvar mm. Och där har vi då två stycken olika poler som Ser på religion på lite olika sätt. Och till slut så blir det då en bytning helt och hållet på tusentalet. Vilket väl är en riktigt stachism. Ja, det är den största stachismen. Ja, än så blir det inte. Nej. Och så har vi då ortodoxa kyrkan. Men de är ju fortfarande kristna. Man kan ju, alltså ibland avskyddar man ju de här schismatikerna som var i samma religion mer en. Än de som kom från någon annan religion ja. visserligen, men de här kände man till och man hade ju samma kulturarv för tusan, för man hade in, en gång i tiden ingått i samma imperium eh, och nu är det borta den här stora staden inte borta, men <laughs> styret i Konstantinopel är ju Putsväck och det är turkarna som styr där, de är muslimer minns mm. han, och då känner sig kanske det kristna Europa lite ensamt hur som helst så ökar intresset för den gemensamma historien nu då när bysans definitivt är borta mm. och det här kanske man kan säga är någon form av idealistisk förklaringsmodell mm. en idé om något förflutet som man jagar åh va? oh, vad spännande, nu är, nu är Konstantinopel borta, det var tråkigt, nu måste vi lära oss mer om vad vi hade förfl för förflutet ihop mm. och sådär medan en materialistisk eh, förklaring på renaissancen här kanske skulle vara att konstnärerna fick tillgång till eh, bättre utrustning, penslar och färger och grejer, och att det fanns svinrika finansiärer till olika konst- och kulturprojekt ju. de här bankfamiljerna, Medici och Fugga och, och sådär och de hade ju i sin tur då gjort sig vika på eh, guldhandel i Afrika och Siden i Öst och sådär mm. Det finns ju en sorts ironi också i att en stor orsak till att renaissance överhuvudtaget är möjlig är för att olika arabiska bibliotek har översatt och bevarat de gamla grekiska texterna ja det är ju sant att det är väldigt ironiskt ja. det. men det fanns ju också en del kvar i Konstantinopel efter eh, alltså man förstörde ju inte allting där utan det fanns ju greker det, det, det var bara att det var inte grekerna som bestämde det här längre för övrigt eh, så följde ju då Konstantinopel den 29 maj 1453 ja det är snart det Alltså in, inte 1453, men 29 maj står för dörren. Ja, det var ju exakt 600 år efter som Tensing Norge och Edmund Hillary stod på toppen av Himalaya. Tänkte, tänkte de en liten tanke då? På Jag tror inte det här. <laughs> Mechmätten Andres kanon. Ja, de hade nog mycket annat att tänka på. Ja. Jag har också lånat den här boken The Pope's History and Secrets Det är Claudio Rendina Som har skrivit den här Och i Exet som finns på Stockholm Stadsbibliotek Så är det någon härlig dåre Som med blyertspenna har Strykit under grejer på precis varje sida Och på de flesta på. har han också Skrivit en rubrik vad han tycker om dem mm -hmm. Så jag tänkte återkomma till det Tyvärr så har han inte skrivit någonting på Nikolaus den femte Det är en av de få påvarna Däremot har han strykit under A passionate Bibliophile. <laughs> ja, en bibliofil Ja, ja, ja. Det, Men det är, finns väl värre saker man kan, kan Verkligen eh, han, Ja, det var nu Och eh, han sa att Det eh, är bra för de lärda Men de obildade behöver ju också se storheten mm. Med sina egna ögon mm. Och det är därför vi måste ha byggnaderna Och att de ska vara som predikningar i sig Och sen på sin dödsbädd Så sa han till kardinalerna Som som tydligen stod runt omkring och väntade på att de skulle sluta andas. <går> då sa han så här, citat. En folklig tro som bara bygger på läror kommer att bli svag och vacklande. Men om den heliga stolens aktivitet framställdes synligt i majestätiska byggnader, oförstörbara minnesmärken och vittnesbörd som tycks ditsatta av Guds egen hand, då skulle tron växa och stärkas lik en tradition som förs från den ena generationen till den andra. Amen. Amen. Very sure Larmcentral, du pratar med Åsa. Jag heter Åsa och är en av 200 larmoperatörer här. Vi är redo att agera på varje larmsignal. Det kan gälla brand, inbrott eller att hjälpa någon i en svår situation. Varje dygn hjälper vi en och en halv miljon människor att öka sin trygghet. Besök veryshore.se och boka ett gratis idag. Vi har bägge läst i Göran Häggs Mycket underhållande bok om Påvarnas historia Påvarna heter den Hägg som var litteraturvetare till utbildningen Räds inte att ta ut svängarna Och i sin kapitelindelning har han delat in Renässanspåvarna i två delar Mellan 1420 och 64 Används den upplyftande rubriken Framgångens tid Ja, det är Nikolausen femte där Just det, medan den tid vi kommer Att förhålla oss till var lider 1462-1527 Istället för att bära hundhuvudet Vägen mot katastrofen Du lät Nikolaus den femte Representera den här första perioden Jag tänkte att man kan låta Pius den andra Påvar från 1458 till 1464 De satt ju inte lång tid De flesta med påvarna Men man var ju ofta lite till åren När man fick uppdraget Och medellivslängden på 1400-talet Var ju inte skyhög Pius II var också intresserad av både kultur och bildning Han var själv aktiv författare Men under hans period Vilket är relevant för situationen Som den är framgent Så hittas Alun Inom kyrkostatens område och Alun, eller som vi lekmän säger, dubbelsaltet kalium. Ja, hur säger vi lekmän? Kalium. kalium ska läsa innan till. Kalium-aluminiumsulfat. Ja, okej. Okay. Mm, Den användes dels som läkemedel eftersom det var blodstillande, men framförallt användes det inom textilfärgning. Mm. Det fanns cash i Alun. Och tidigare så hade det importerats från öst men det osmanska riket satt nu och kontrollerar det hela. Så att hitta rikliga tillgångar inom ens egna gränser, det var ju ordets samtliga bemärkelser guld värt. Ja, det här finns ju inte på den här tiden och kanske inte nu heller så mycket av i övriga Europa. Nej, vad jag vet ingenting Nej. i övriga Europa. Så det är bankirfamiljen Medici som gick in och arrenderade utvinningen och pengarna börjar rulla in som det ska det går bra nu. Om vi köper att tid, vilket nog går att ifrågasätta i och för sig, så har vi 1464 när Pius den andre plockade ner skylten ett pontifikat där administrationen fungerar ganska bra och där pengarna börjat rulla in. Pius den andres största mål i livet hade för övrigt varit att få till ett korståg mot turkarna. Mm. Det blev aldrig av och enligt berättelsen så dog han av överansträngningar under förberedelserna för. Sånt. Han redde omkring i den gassande solen mellan olika italienska förstar och diverse ledare. Bara, Kom igen, kan ni ställa upp med lite man? Ge mig ett skepp. Tröttsamt. Verkligen. Vi har en fransiskanmunk som vi ska prata lite kort om här. Eftersom vi redan har pratat om denna munk i avsnitt 166, mm. berättelse från rom och eh, han kommer ju att ta namnet Sixtus den fjärde sen när han blev Påve 1471. Just det. Och han är då eh, Påve i etton år fram till 1484. Han eh, hade en fattig bakgrund men när han valdes till Påve så ja, då förvandlades han ju till en mästare i slöseri. Mm. Och ett liv i sus och dus. Och då är det man hade tänkt undvika. Man ville ju ha någon som kanske var lite seriös. I toendet också Det här är ironiskt, inom kyrkans högre ämbete Så hade det i princip uppstått två stycken olika Jobb. Dels fanns det framstående Teologer som hade tagit sig fram på Det sättet och så sen fanns det människor Som hade politiskt kapital mm. I och med att de hade pengar men antagligen för att de hade Fötts in i familjer med politiskt kapital Och i regel när man skulle utse En ny påve då gällde det att kompromissa Fram en politiskt acceptabel Kandidat från någon av de starka Familjerna. Men här När man världs Ciesco de la Rovere Som man hette då Då hade man ju faktiskt valt en person som hade ett teologiskt track record. Mm. Det här är ju på pappret den kloka ja, under den här perioden. Eh, men det slår <laughs> ut man slint. Det var han som skulle ha den här körningstejaren för hundratusen dator Förut Just det. En eh, med massa olika pärlor, diamanter och grejer, allt möjligt. Mm. Och eh, det var ju en del av budgeten då Ja, det är helt galet. Eh, här, han slog Clemens den femtes rekord i nepotism och utnämnde inte mindre än sex nära släktingar till kardinaler. Flera mindreåriga. Alla grovt olämpliga. Mm. Och det blir ju så här. Eh, um, det vi pratade om innan också med Simoni. Mm. För det här hänger ju ihop, givetvis. Simonin och eh, nepotismen. Ja. Yeah. För alla ämbeten är förknippade med finna löner också. Mm. Vi alla tjocka lönekuvar. Och det eh, uppstår ju en ganska rik kardinalklass med aristokratisk och ofta italiensk bakgrund. Mm. För det här är ju en, en valmonarki i princip. Ja, alltså bortsett från att påven inte brukar titulera som kung, men om man bara tänker att han är. Och när man har kyrkostaten, mm. så är det ju väldigt svårt att inte se honom som är faktiskt en världslig kung också. Ja, Nej, precis. men det är ju en valmonarki. Och då är det ju så att när man väl blir vald till ny påkung då, mm. <gård> så ärver man ju en enorm mängd byråkrater och kardinaler och de är ofta ibland utsedda av ens motståndare. Och då gäller det att väga upp den situationen genom att utse sina egna kandidater som är lojala. Mm. Och för, har folk som man liksom kan lita på. Mm. Och det är därför som det blir som det blir, sen kanske jag är lite väl och utse sex av sina egna ungar, eller syskonbarn, eller vad det nu är, kusinbarn mm, och allt möjligt. Han är ju ändå en gynnare säga, av konstnärlig kultur också, Sixtus. Mm. Som sagt, Sixtinska kapellet är han som drar igång. Och han beställer också målningar som har ofta ett politiskt-ideologiskt innehåll. Till exempel framställs det hur den världsliga och andliga makten ligger i påvedömes händer. Vilket är då påvedömes teori om två herravälden. Till exempel i Peruginos målning där Jesus överlämnar den andliga gyllene nyckeln. Som representerar då andlig aktivitet till Petrus som sitter på, på knä och tar emot den där. Mm. Och under den gyllene nyckeln så hänger också en ny metall som representerar världslig makt. Då. Det blir en slags ideologi att man har minst han rätt att bestämma i både den andliga sfären och i den världsliga sfären mm. vi kan ta upp skatter men vi kan också se till att folk kommer till himlen mm. vi kan göra allt och det är det som ofta de här målningarna ska delvis representera också Just det, så som i himlen, så och på jorden precis så tänkte nog Sixtus och de andra här väldigt så godkände han också Stiftandet av Spanska inkvisitionen. Men det har vi sagt precis och Isabella. Han gjorde inte så mycket annat rent. Utan det var mest maktpolitik med lokala första Men man får ändå säga det här: att han kommer från ingen bakgrund alls. Och i ett trollslag med sin lilla trollstav så förvandlar han sin familj till en blåblodig adelsfamilj. Mm. Vilket ju är imponerande om inte annat. Och nepotism var ju han såklart inte först med. Alfonso Borgia, som det är också en, en familj som många känner till. Han hade 455 blivit på Kaliktus den tredje och han utsåg en rad släktingar eh, till kardinaler. En av dem, Rodrigo Borgia, som vi snart kommer bekanta oss kort med som eh, påve Alexander. En person vi 100% säkert kommer göra ett framtida avsnitt om. Och hans familj, kanske. Ja, precis. Så alla de här olika påvarna. Så de är USA kardinaler och de här kardinalerna, vissa av dem blir ju på var, var det lider. Jo, det är inte alls ovanligt. Mm. När Sixtus dör då 1484 så blir det en maktkamp. Och genom sedan så har vi Sixtus-släktingar eh, som eh, då utsätts till olika kardinaler. Och å andra sidan så har vi den här Rodrigo Borgia mm. eh, som sen då kommer bli Alexander VI, som mm. vi sen då ska göra ett avsnitt om någon gång. Mm. Eh, och hans gäng av kompis kardinaler. Den här konklaven eh, som på övervalet eh, kallas när kardinalerna sammanträder, mm. de eh, kommer fram till att vi, ska ha en, vi måste ha en kompromiss här. Vi, mm. vi kan inte låta någon andra sidan vinna. Eh, Borgia ville ju inte att eh, Sixtus Heidukar skulle vinna och inte tvärtom. Och då har vi ett begrepp som kallas för valkapitulation också. Vi kan tänka att det är ett valavtal. Där alla går in i en slags pakt. Och så lovar man att man ska genomföra vissa saker om man blir valt i påve. Och i regel så handlar det om att man skulle ge kardinalerna mer makt. Jag lovar, ni ska få mer makt. Eller jag lovar, ni ska få följa med på korståg. Vi ska ha ett korståg. Och eh, lika mycket i regel var att man eh, inte höll de här löfterna sen när man väl har blivit påve. Nej, det är valfläsk. Ja men alltså det är konstigt att alla tror att det ska hända. Nu har vi skrivit på i papper här. Oh, skönt. Oavsett vem som vinner nu så kommer jag i alla fall få lite mer lön och jag kommer få lite bestämmande här. Det är den här Neville Chamberlain-episoden när han kommer hem från München med avtalet. Det är det som återspeglas varje gång. Det ja. har varit en konklav här. Kommer hem en kardinal <laughs> till, till Pisa bara. Nu har jag det på papper. Skönt, det är klart. Ja, det Fint. kommer inte centraliseras mer makt i Rom. Och det här händer vart tredje år ungefär. och <laughs> sånt där nu du tar en ny så. Sen... Ja, man får ju en ny chans, det är bra. Ja, men någon gång borde man ju läsa sig att de här löfterna kommer inte att hållas. Ja, ja, ja. Men det var så eh, valproceduren såg ut i princip. Och det här förvandlar också efterhand kardinalerna mer och mer till hovmän snarare än rådgivare. Ja. För det blir ju allt mer centraliserat och påvengör vad han vill mer eller mindre. Mm. Kompromissen efter Sixtus eh, heter Innocentius den åttonde. Han hade rykt om sig att vara godhjärtad vilket går att diskutera och viljesvag. <laughs> och därmed lättstyrd ju. Ja. I eh, Immodafi skriver att eh, han var en hanterbar nolla. <laughs> och eh, det kanske ligger något i det. Han hade barn, och det hade hänt förr. Mm. Men eh, den här gången så handlar det om eh, att eh, han har producerat de här barnen under sin tid som munk. Mm. Det är ytterligare ett skandalöst steg. Ja, det förändrar ju hur man ser på uttrycket att leva som en munk. <laughs> ja, och i celibat och allt möjligt mm. det här. Eh, och dessutom så tog han emot dem som fick bo i Vatikanen och han gifte bort sin son med Medici och så höll han väl böllop för sin dotter i Vatikanen och det var under eh, den här påven Innocentius som de här plumba tåres dök de som du pratade om, apropå Simoné mm. de som springer runt med en sån här sigillet där, bly -sigill, ja. hårt jobb, ja, jag ser honom tröja <laughs> det här missbrukades ju ibland också man kunde ju använda det här sigillet mot betalning och så helt plötsligt så hade någon en påflykt bulla kunde vifta med ja. men det var farligt om man blev upptäckt med då kunde man förlora livet Ja. Att man hade missbrukat den här jävla sigillstumpen. Ja, det är en jäkla urkunstförfalskning. Han eh, såg ju också till att hålla den turkiske sultanens bror i fängsla. Jag vet, så är det underbart. <går> Mot betalning givetvis från den turkiske sultanen. Ja. För brorsan där, eh, var ju hotfull och ville ta eh, makten från eh, den eh, turkiske sultanen Bajased. Mm. Men då åkte han ju till Malta och försökte övertala Johanniter- Viddarna eh, där Att ni kan hjälpa mig här mot brorsan Borta i Konstantinopel Det slog också slit kan man säga Så de grep ju honom Och till slut så hamnade han då i Påvens händer ja. Och Påven hade ju kunnat Släppa honom fri eller döda eller vad som helst Men istället så har... Han är inte dum Nej, Vi har en som gisslan här Mm. Han fick vara med på lite jakter och sånt där Ibland och mm. festa och så Så var det ingen fara med honom i och sig. Det är också under Innocentius den åttonde Som häxhammaren produceras Just det Den här boken som vi har pratat om är också ett avsnitt som jag inte kommer ihåg att det var men, ja, Den har kommit upp många gånger Till exempel i avsnittet om häxor Ja, jag har gjort två avsnitt om häxor Ett i Sverige och ett i USA ja precis. Och, och utöver det så ger han även grönt ljus Till att vi ska jaga Och fånga och bränna häxar så han är ju han är ingen positiv kraft där och när han dör då inocent just den 8. 1492 efter åtta år som påver då skriver Johan Hägg så här om hans sista tid i Rom och kyrkostaten ledde påverns svaghet och vilja att vara alla till lags efter han tillvien anarki samtidigt som hans sjuklighet tilltog sin sista tid kunde han endast förtära modersmjölk mm kunde är ett verb jag funderar på där. <skratt> Valde. Han var antagligen vid när hans läkare beslöt att försöka med blodtransfusion. Det är nog jävt. Precis som det är 500 år någon annan kom på. Hade de stenkol på blodgrupper? Inte tugg. Ty... Eller bakterier? Nej. Nej, det har de inte. Men de vet att blod behövs. Och då kan man kanske ta för någon yngre typ fatt Fattiga barn för det det man gjorde. Tre fattiga barn uppbådades För experimentet Men alla tre deltagare avled När blodsubstanserna blandades Blodgrupper var givetvis Ett helt okänt fenomen När påven lämnat de jordiska Flyddesläktingar och gumslingar Från vatikanen Medförande pengar och dyrbarheter Medan upplopp, mord och plundringar Förekom ute i staden mm. Så det var ju skönt Att vi blev av med honom här nu nu ska vi då gå vidare och nu kanske det äntligen blir det lite lugn och när nästa påve tar över. Just det. Alexander den sjätte är som Hägg skriver citat öppen horkar och mutkolv och dessutom antagligen mördare. Nu är det svårt där för att Alexander den sjätte är den mest omskrivna och omtalade påven och det är ganska svårt att... Utröna vad som egentligen är sant Och inte sant om honom Det är han som hette Rodrigo Borgia innan Just det han blev Så är det Däremot kan man ta med sig att Alexander Och dennes son Cesare Som i stor utsträckning ansvarade För att leda kyrkostatens trupper På ett dramatiskt sätt Ökar kyrkostatens landyta och när man har gjort det så börjar Alexander avyttra de nya regionerna till sin familj mm. i ett helt eh, ogenerat sätt. Ja, eh, alltså när han väljs så kan det ju vara så att man tänker att nu måste vi ha någon med hårda nyper som, mm. eh, som Hägg skriver. Alltså här behöver vi någon med erfarenhet för han är äldre än den påve som var innan var när han dog. Ja. Yeah och han är 62 år har åtta barn med tre olika kvinnor och vi villare in i Vatikanen som en enda stor skandal tornado men man tänkte ju att han skulle få ordning på det här han hade ju alltså han var politiskt erfaren ja, och administrativt skicklig och sådär ju Ja precis Alltså både hans son och även fadern är bland de personer som namngivet i Machiavellis försten mm. eh, skryts upp. Det säger ju en del om. Speciellt Cesare Borgia är Machiavelli väldigt imponerad över. Han fick ytterligare två barn efter att han hade blivit påver också. Mm. Han bodde där i Vatikanen med sin 22-åriga älskarinna. Mm. Daffy skriver att han hade en magnetisk dragningskraft på kvinnor- Jörn mm. Hägg skriver om pornografiska upptåg, grupp sex-orgier och giftmord och alla andra slags mord. Ja, och det är bland de där berättelserna som det är lite svårt att veta vad som är sant och inte. Ja, du menar, hur skandalöst det var? Ja, och hur ofta de här orgerna förekom och inte. Just det det kanske finns bara en gång i månaden och så. Ja, men det finns en sån där orgie som är nästan belagd. Och mm. utifrån det har man då dragit slutsatsen att det var Berges hela tiden. Mm, Okej, okay. det kan man ju inte göra. Nej. Alexander sjätte som vi återkommer till mm. Dör ju då 1500 TV. Jag läste någonstans förut Att han kanske <går> Dog av En, en bägare Med giftig, som han själv hade Helt giftig, som var avsett För någon annan, och så tog han fel mm. I sådana där skröner som det finns Det där är nog, precis en skröner och nog rätt ord att förhålla sig till det hela mm. Med Johan Hegge, han skriver så här ganska intressant om Alexander VI:s religiositet och hur han levde i förhållande till det. Här. Och just så gör han en liten intressant jämförelse med, med Sveriges 2000-talet sedan. Alexander begick regelbundet dödssynder som mord, hår, givighet, slöseri och falskt vittnesbörd men inget tyder på annat än att han samtidigt lyckades anpassa en sorts barnatro till verksamheten. Han viktade sina synder på övligt sätt och ansåg sig förlåten. Inget förflutet yttrande om vanvördnad för Gud eller sakramenten har veteligen noterats. Kanske har vi just nu i Sverige lättare än vanligt att ändå förstå och känna igen beteendet genom den så kallade Knutbypastorn. Denna andliga ledare ansiftade i mord och gick fram som en radsoningsmaskin bland pingstförsamlingens kvinnor men tyckte samtidigt helt uppriktigt ha räknat med Guds gillande eller åtminstone överseende med dessa märkliga övningar och till och med övertygat flera av sina offer om den saken. Alexander VI är fortfarande en psykologisk gåta, precis som Pastor Fosmo. Mm, ja, den har blivit relevant på, på nytt den där spaningen. Mm. Eh, tidigare i veckan så var det tre före detta medlemmar i Knutbys Philadelphia-förening som åtalades för Jag tror det var misshandel och sexuellt utnyttjande eh, bland annat. Så att den tickar på, Knutby-berättelsen. Ja, eh, det har nog inte Hägg räknat med ändå, tror jag inte Nej, Hägg är ju död tyvärr. Ja. Salig var det hans minne. Jo, jag känner till att han inte är bland oss längre, Men han kunde ändå inte förutse att den här skandalen skulle fortsätta typ eh, ja, 20 år senare. När pappa Påben och sonen Befälhavaren samtidigt blev sjuka 1503 så rasar allt. Fadern avlider, sonen går i landsflykt och den heliga anden rynkar bekymrat på pannan när kardinalerna återigen samlas i Sixtinska kapellet för att lägga vedträn i in kamin. Inte för att det behöver eldas, under Alexanders tid hade antalet kardinaler nästan fördubblats. Så det är 37 kyrkoförstar och 49 konklavister som är på plats. Konklavister? Ja, Jajamän! Trångt och stimmigt som ibland dagens turister i Sixtinska kapellet Trampa de här konklavisterna i klavieret något. Ja, konklaveret, så är det När det visar sig vara omöjligt att enas kring någon av de mer prominenta familjernas kandidat Borgias mot Della Rovere Så utses en kompromisskandidat Pius den Andres systersson Som tar namnet Pius den tredje Han är dödssjuk när han väljs Och slutligen död inom en månad Just att han är ganska sant. Eh, så är det. Däremot så har han skrutit upp massor i senare på historia För Om han bara hade fått tillträda tronen. Det är ju han... Då hade saker blivit bättre. Han var så from och så ren. <laughs> han tillträdde ju tronen. Ja, det gjorde han. Han satt ju där 26 dagar eller vad det var. Mm. Men det blir lite Kennedy-syndomet här. Mm. Bobby Kennedy? Ja, uh, ja eller vem som helst av om Vilken som helst du Kennedy hette. <laughs> ja, det skulle kunna ha blivit något. Även, ja. eh, även John Kennedy. Just det. Som blev skjuten och var president. Han hade ju inte. Om han hade fått leva hade han ju säkert gjort itten och datten är hur många som tänker. Då hade de dragit sig ur Vietnam. Ja, precis. Det är ju ofta sådana som Och här hade ju allting naturligtvis Förvandlas till en ja jag vet inte väldigt eh, salig och asketisk eh, och Guds älskande tillvaro. Så är det. Det som har skett under de här 26 dagarna är att Borgiasläkten har tappat inflytande och att Sixtus den fjärdes favoritnepot Giuliano de la Rovere kommer väljas till påve i en rekordkort konklav. Han blir Julius den andre. Att det på 300-talet hade funnits en Julius den första underlättade namnvalet. Men det var inte just den Julius från antiken som Giuliano modellerade sig efter. Nej, det var ju Julius Caesar då. Just det. Mot slutet av sitt liv så kommer Julius den andra ha inlett ett nytt påvemode genom att odda ett långt skägg. Precis som Caesar ska ha gjort som en påminnelse om att hämnas på gallerna. Som massakrerat en av hans legioner mm. eh, Skillnaden här är att Julius den andres galler då inte bara var fransmän De var fransmän, men det var också turkar, människor från Bologna och romare mm. Kärt barn har många fiender, eller vad man nu brukar säga Det här är ju en auktoritär arbetsnarkoman med mycket hett temperament, eller hur? Ja, det kan man säga Il var hans smeknamn då Illpappa Terrible Duffy skriver att det är svår översatt Men mera antyder en våldsam naturkraft Än en personlighet Den fruktansvärda påven Utmärks alltså av en våldsam naturkraft mm. Det låter ju som en, en typisk Påvlig påve Ja, han... Eh... Han ska ju vid något tillfälle ha slagit till i räddvågsna kardinaler med staven när de inte vore röka fram på sina hästar genom snördriver och så när de var ute i krig. För i något det kommer att bli nu så är vi ju krig. Mm. Han har en silverrustning och leder armier fram och tillbaka över hela italienska halvön. Mm. Och han, till skillnad från Alexander den sjätte som hade krigat för att bevika sig själv och sin släkt, så slåss ju Julius den påverstolens makt får man säga ja så är det och det är väl någon form av heder i det kanske mm, det får man säga återta eh, territorier som eh, Alexander VI har förvandlat till personlig egendom och återför den till påverdömmets territorier då mm. han kombinerar ju sin yrkesroll med det största fritidsintresset som är krig och tämligen omgående efter det här valet så gör han sig ut på fälttåg hamnar han inte i Bologna jo det gör han och det var ju så jag stötte på honom ja. Att han var Bolognas erövrare Jag tänker Jag fastnade för det här ganska elaka citatet Från Göran Hägg Julius den andra hade erkända barn Och gynnade sin familj som föregångarna Mycket talar dock för att ni, Till skillnad från dem Inte trodde på kyrkans lära Eller gud i någon rimlig tolkning av ordet han ville hellre bli avbildad med svärd i hand än med religiösa symboler. Hans drivkraft tycks ha varit megaloman ärelyssnad och upptagenhet med det jordiska eftermälet. Mm. Eh, Därför går det inte riktigt lika långt, men om vi köper det här så är det mycket intressant. Vi har eventuellt en påve som inte är religiös. Jag tänker att det kanske också är en överdrift. Men i någon mening så känner Julius den andra att Gud inte alls är intressant. Och som du säger, han verkar inte vara så intresserad av att som tidigare Della Roveres bara bygga upp familjen eller som Borges försöka bygga upp familjen utan han vill bygga upp ett eget jordiskt rike till sin egen ära. Mm. Det är, jag, jag fattar inte hur annars man ska tolka det. Nej, men det, det har ju lagt på lite tid här sen det var bara en andlig position det här. Mm. Det är väl inte jättekonstigt om om man skulle ägna sig åt det här eftersom han är ju också en förste med en egen världslig start kyrkostaten är inte så eh, liksom per och liten i det italienska sammanhanget heller Nej. men det är ju märkligt det håller jag med om i och för sig alltså att han, att han personligen är ute och krigar och har sig mm. han, han gillar ju inte det här, den här andliga sidan riktigt när han var tvungen att jag skulle gå ner på knä och skulle bes vid olika koe och grejer och sånt där och mm. det skulle målas i de här ställningarna också och sånt. Det var inte alls lika kul som att vara ute och och trampa runt med ett svärd i, i näven. Det var oerhört intressant när jag travade omkring där i Bologna. Jag brukar alltid göra den grejen när jag har möjlighet i en ny stad. Det finns så här free city walking tours. Mm -hmm. I nästan alla städer, alla större europeiska städer. Man träffas mitt i stan och så kommer en guide och travar runt med ett gäng glada turister. Och så i slutet får man ge så mycket i dricks som man tycker att den här guidade visningen har varit värd. Jag stack till några euro till Alexandra ändå. Hon var inte alls en, en pjåkig guide. Det låter lite osäker anställningen. Något så är det. Det är nog inte kollektivavtal där. Nej. Det kan jag inte tänka mig. Jag tror att det är mycket studenter och sånt som har det som extrajobb. Men i alla fall Det var så många berättelser Från 13- och 1400-tal Och det var hur Rivaliserande Bologna och Rom var Att det hade spridits rykten i Bologna Om att i den här kyrkan vet du Där, där finns En pelare som man band fast Jesus vid när han torterades Den har vi här och vi har prövat Trät på den och den är svingammal Eh, så den den är svingammal Så är det, precis så hon Jag citerar rakt av Pigg och old Så är det, alltså, det är engelska. Och det var också en massa berättelser om hur Bologna försökte rycka till sig Alla pilgrimer Genom att sprida berättelser om vilka människor Som var begravda i Bologna Och att Rom tog ganska illa vid sig Vid det här Men alla sådana berättelser slutade När Julius II kom in i bilden mm. Då var det And then the warrior pope came and it became a part of kyrkostaten, vad det nu heter på engelska. Och så sen hoppade vi framåt till kanske 1800-talet när vi mm. fortsatte igen. Så där är en verkligen ett bokslut på en del i Bolognas historia som fri republik. Och återigen, det blir de bara en del av det här större, den större kyrkostaten helt enkelt. En sak jag tänker att man ska ha med sig om Julius II är att han var verkligen en realpolitiker. I början av karriären då var det Venedig som var den stora fienden. Och då vände han sig till den katolska stormakten Frankrike för hjälp. Sen bildade han en hel med just Venedig och eh, dessutom Spanien. För att i denna nya koalition strida mot fransmännen. Vilket är supersmart om man vill tillskansa sig nya landområden. Mindre smart om man tänker att det finns miljontals katoliker i Frankrike- som kanske inte tycker att det är jätte, roligt. Nej, jordpolitik är ju ett eh, snällt ord i, i princip det är, Han är ju väldigt svekfull ja. Det går inte lita på den här karen du. Nej, så är det Nästan alla de här arméerna som drog fram i Italien på 14- och 1500-talet De var baserade på stora mängder legosoldater Så var det också för Julius II Och mest kända är hans garde som kommer från Schweiz det finns fortfarande. Idag är det så kallade Schweizergardet bland de märkligaste styrner man kan se. Uniformen i mörkblått, rött och gult är designad av Michelangelo. Och Det ser ut som Joken i den allra finaste kortlek att, att den figuren har klivit ut ur spelkortet, tagit någon så här lång pik och blivit ombedd att vakta påven. Så han försökte bygga ett stort världsligt rike att lämna över. Kanske inte till någon i sin egen familj även om han såklart hade utsett vissa nepoter eller nepos där. Men det var inte det enda han byggde. Nej, han byggde annat också. Till exempel så la man ju grundstenen den 18 april 1506 för det som sen skulle bli... Den nya Peterskyrkan. Ja, precis. Under ganska lång tid så hade den gamla Peterskyrkans dåliga skick varit något som bekymrat arkitekter i Rom. Men det är Julius den andre som ger i uppdrag att, nu börjar vi riva det här. Och då tänkte jag ha ett citat här från Imon Duffy igen. Medan Nikolaus hade tänkt sig att utvidga den existerande byggnaden bestämde sig Julius typiskt nog för att göra rent hus med Konstantins kyrka och de hundratals altaren. Gravar och kapell som tillkommit under de tusen år som gått sedan kyrkan byggdes. Hans arkitekt Bramante planerade en väldig kupolbyggnad över apostelns grav, alltså Petrus men det nya koret skulle också rymma ett gigantiskt och vulgärt gravmonument över påven. Mm. Hade detta blivit utfört skulle det ha passat bättre för en fara än för en kristenbiskop. Och Julius närvaro i kristenhetens moderkyrka skulle ha blivit nästan lika synlig som Petrus. Ja. Mm. Det här är ju lite liksom sådant inne. Ja, det får man säga. Tycker jag. Apropå Julius den andra, jag skickade en snap till dig här en dag. fick ingen svar förut. Nej, jag... Berätta mer, vilken var det? Ja, nej, det. okej. Okay. Eh, ja, det är ju så att jag brukar ju titta mycket på den här 90-tal-serien Frasier. Ja! Psykiatriken. Jag fick ja. inte ljudet att fungera på den. Ja, okay, ja, nej, okej. Ja, nej. Ja, det var ju också det var ju textat så att säga och jag hade också skrivit en kommentar där. Men, ja, men be, då får ja. du berätta för mig nu vad jag missade det i det här Frasier-avsnittet ja Det var inte så mycket att missa Eller, ja, Det var det är alltid bra, man älskar mm. ju den här serien Och man såg ju den när den gick Och man såg det eh, sen på 00-talet Men nu var det typ mer än tio år sedan jag har sett någonting Det är en av femmans klassiska sitcoms Ja, eh, jag har plöjt igenom eh, nästan alla Men det finns de på Viaplay Ingen av de här kanalerna sponsrar jag sen. än men, men ändå Hur som helst så eh, är vi ju som är ute och går där då mm. Och så pratar jag med sin bror Niles eh, i telefon och prata om någon takmålning som Niles skulle beställa mm. och så helt plötsligt så kastade han in jag tror att Julius den ande fick övertala Michelangelo en hel del också för, för att han skulle få igenom det här eller någonting det roliga i det hela är att i en amerikansk sitcom så drar man in Julius den ande och Michelangelo och, och, och sånt där. Det är så himla finurliga skämt eh, ibland som är så oväntade. Det här skulle jag aldrig dyka upp i vänner eller har med till mad och sånt där som också är roliga serier. Men jag menar, när han säger ibland åh jag kan inte ens fullfölja en enkel metafor. Det, det, det, då vill man, tycker man det är hysteriskt roligt. Ja. Och kanske beror det här lite grann på också att man är eh, tyvärr liknar Faceshens mullar i att man är ganska pretentiös av sig. Ja, så är Om du nu inte känner igen det här ja, då, då har du väldigt dålig självinsikt Absolut, men kanske skillnaden då Att den fiktiva karaktären Frey bror Niles botta i det På ett annat sätt eftersom De skulle aldrig slakta ett uttal som vi gör Nej. Vi är ju väldigt mycket Posers mot deras Genuinitet eller autenticitet, <laughs> Men de är ju två De är ju två muppar också ja, Så är det, till skillnad från vi Som är <laughs> riktigt coola Killar Ja, hur som helst vad skulle komma Stark snap, du borde ha fått ett svar på den ja, Det tycker jag faktiskt ändå ja. Det är inte så ofta man hör talas om eh, alltså att Judas den andra dyker upp I olika sammanhang samma Nej. vecka i ens liv Nej, mer kulpa, mer maxima kulpa Det var en slump Att han eh, dyker upp i det avsnittet just ja. det, här är ju, det här är ju ett tecken På din, <gör> din likhet Med de här två ledarna Att du bara helt plötsligt droppar Något latinskt citat och jag räknar med att folk antingen fattar dem eller så fattar de inte. Det viktiga är att jag får framstå som lite kunnig här. Julius placerade också en rittarstaty av sig själv i Bologna. Eh, den blev inte kvar. Han är inte så poppis där. Den är ju mm. så fort de fick chansen. Och Fraser har ju helt rätt i att han fick övertala Michelangelo genom att öppna Michelangelo's fickor. Och sen med någon typ av sked ösa in guldmynt mm. i dem. Ja och resultatet av det här kommer att bli i den här takmålningen i Sixtinska kapellet mm. Sixtus för övrigt fjärde var ju en släkting till Julius ja precis, det var väl hans farbror eller så mm. i det här taket så är Gud avbildad mm. tillsammans med Adam och det här har vi ju pratat om innan men vi stod ju där i, i Sixtinska kapellet och tittade upp i taket jag var helt, helt fascinerad av det här det var ju då du såg den här vakten som såg ut som äh, Pepp Guardiola det var så likt mm. ja, vi ska ju inte hamna i den här situationen äh, men hur som helst jag har alltid förundat mig en smula att man i den kristna högborgen här har avbildat själva Gud med tanke på det här budordet att man inte ska ha några avbilder mm. och äh, det, är, det är konstigt tycker jag att, att man har släppt igenom det för ändå relativt länge sedan mm. men under sekelskiftet 1500 så har man ju genomgått en smärre revolution i synen på saker och ting. Förr så var ju alla texter av hedniska icke-kristna betraktat som de fördömda skrifterna men med renaissancen så blir det en återupprättelse och man ser inte längre på kristendomen i kontrast till den förkristna världen utan istället så blir kristendomen en förlängning och egentligen förädling mm. av det bästa ur antiken och den förkristna världen. Mm. I forntiden i Egypten och i den antika Grekland så fanns det minst en spår av sanning som sen blev fulländat till Kristus som man Och förutom att Gud då avbildas vilket går bra tydligen, så eh, ser man också i taket de här romerska sibyllorna. Mm. Det är då synnerligen hedniska representanter för de, den eh, romerska religionen. Mm. Och de förutspår då den kommande kristendomen till och med. Eh, och det, det här är en ganska svår balansgång för ibland så kan ju flörtandet med den här hedniska förkristna kulturen bli lite väl påtagligt tyckte nog en annan form eh, påver. Som ändå kanske var humanistiskt lagd. Ledamoterna i humanistiska akademier började ju i de här texterna som de skrev. Skulpturerna som de gjorde och så vidare. De omfamnar ju sånt som, som har att göra med antiken till fullo. Mm. Och där ingår ju då i vene, republikanism och öppen homosexualitet och sånt där. Mm. Och det var kanske att gå lite väl långt tyckte somliga ändå tämligen konservativa påvar. Mm. Erasmus av Rotterdam Han är den stora humanisten Han kritiserar ju den här sekulariseringen Av provdummet i olika satiriska texter Han beskriver Gud, fader Jämför med Jupiter Jungfru Maria i Diana Biskoparna är som prokonsuler Det här Det var hysteriskt kul inom en viss krets För några hundra år sedan Ja, antagligen Det är kanske inte är så roligt nu Men men det är ändå ganska fräckt eftersom mm. det är representanter för, för en helt annan typ av religion. Den religion som kristendomen har kämpat emot med näbbar och klor en gång i tiden. Och särskilt att Gud skulle jämföras med Jupiter mm. är ju en smula skandalöst och så kan man tänka sig. Men det han framförallt riktade sin kritik mot var ju den här världsliga realpolitiken som alla påverkade på med. Och det var ju verkligen något som Julius helhjärtat pysslar med. Ja verkligen. Och nästan enbart. I... E Vatikanpalatset så hade Julius flyttat in där och vägrat flytta in i Alexanders nyrenoverade och superpampiga våning. Utan han flyttar några våningar högre upp och så inredar han en egen våning där. Och även här kommer några av tidens mest framgångsrika muterade ninjasköpadder att anlitas. Raffaels stanser målas upp på uppdrag av Julius den andra antagen för att knäppa borgia äten på näsan. Det är högrenaissansens svar på en svensk övre medelklassfamilj i Bromma som ser att grannen renoverar köket och då prompt känner att de också måste renovera köket. Mm. Och göra det lite bättre. Ja. Så är det. Rafael gör i alla fall ett toppenjobb trots att han är en så pubertal muterad ninjasjöldpadda. Stanserna är... Storslagna oavsett vilken Av de stora motiven vi tittar på Vi kan se när Karl den Stora Blir krönt juldagen 800 mm. Storslaget Vi kan se när Leo den Stora rider ut För att möta Attila utanför Romsportar mm. Wow, storslaget Vi kan se den legendariska skolan i Aten Där alla våra favoritfilosofer finns med Den är ju verkligen storslagen Ja den är ju otrolig Och den har vi poserat framför i ett tillfälle och så, så sprang det förbi en en kvinna är rött. Ja, <laughs> Framför. så är det. Kanske mest intressant är att vi kan också se en storslagen, stor, vacker avbildning av kejsar Konstantin som lämnar över ett dokument till Sylvester den första. Just det, det här är då hittet på dokumentet, testamentet som aldrig fanns. Och det här vet Julius den andre att det är fejkat. Ja. Nej, det För det var ha... några generationer påvar tidigare. Varför beställer påven en hyllning till någonting som man vet är fejkat? Det är TIG Ta inte upp det igen. Låtsas som om ingenting och hoppas att ingen märker någonting. Jag tror att eh, om någonting, det här är ju lite grann som eh, på 1900-talet, om de har sagt det på tv, då stämmer det. <laughs> Har de sagt det på nyheterna eller skrivit i teckningen, då stämmer det. Och kanske så är det här med att om det, om det finns på en, på en målning här där man ser kejsaren överlämna det här dokumentet, då kanske det är så. <sprac> Nej, <gentle> just det. Fattar. <hull> När man ska börja prata om Julius den eftermäle så kan vi återigen börja med att vända oss till Göran Hägg som skriver att Julius II brukar få förbluffande god press hos nordeuropeiska icke-katolska historiker. Mm. En stor påve. Han väcker stor beundran som fältherre, statsman och framförallt konstmecenat. I själva verket kan det ifrågasätta som någon annan påve, Alexander VI inräknad, åstadkommit lika stor skada för religionen, kyrkan och påvedömmet. Möjligen är det på något vis också detta som räknar honom till godo. Tycker jag är kul. Jag vet inte om man behöver gå så långt eh, som här gör Grejen är väl snarast att hela den här epoken av den katolska kyrkans historia verkligen lägger korten på bordet för det som komma skall. 1510 åker Martin Luther till Rom. Då är Julius II fortfarande påve. Systemet hade blivit korrumperat och ett antal katastrofala påvar hade använt makten för att sko sig själva eller sin familj. De hade ju förvisso varit goda och stora konstmecenater- och deras beställningar tillhör världens obestridigt största konstskatter. Ja, det här går ju inte att vända emot dem. Nej, så är det ju. Däremot kan jag inte låta bli att tänka på att... den här, Det finns ju en tavla som för några år sedan- det var massa experter som trodde att det här kan vara- Leonardo da Vinci's sista verk. Det är ganska ifrågasatt så man vet inte om det faktiskt var da Vinci eller inte- men vet du vem som köpte det? Vet du vart det hamnade? Nej. Det hamnade i Abu Dhabi. Jaha. På det nyöppnade Louvren. Mhm. Nu hänger det inte där och ingen riktigt vet varför inte tavlan har, har hängts uppen. Men jag tänker att det finns ändå någon slags passande symmetri i att den typen av pengastinna härskare köper upp konst från renaissancen. Som beställdes av andra Pengas dina härskare. Absolut. Det är, en, det är en fin cirkel som sluts här i eh, påvarna och Abu Dhabi-killarna. Ja, och det finns ju kvar från dem. Det finns kvar konst, det finns kvar otroliga byggnader verkligen. Men vissa sådana här teologiska frågor som hur får man nå det egentligen? Mm. De låg ju där och pyrde och det kom inga bra svar på det. Och det var ju den fråga som Martin Luther hade fastnat på. Hur vet man att man får nåd? Och avlatsbrev och allting hjälpte inte lutter, utan det här som låg och pyrde kommer att fatta eld och det kommer leda till en revolution som sprider sig som en skogsbrand på grund av världsliga orsaker som ekonomi, makt, tryckpressar. Men det bottnade ju där i teologin. Ja, det gjorde det. Julius dog ju 1513 och mm. han hade bestämt att han skulle och sen skulle han ju läggas till det här enorma gravmonumentet. monumentet. det var inte klart än. Nej, det var inte klart och det blev aldrig klart heller. Hans efterträdare är då Leo den tionde Och vi behöver inte komma in så mycket på honom men det är han som har oturen och sitta som påver när Martin Luther dör igång då. Han var också totalt oförmögen att hantera det här givetvis. Yep. Han var ju en drönare på massor med olika sätt. Men... Han kommer också att dö innan det är dags att helt och hållet avsluta Julius situation för han ligger där fortfarande balsamerad 1527 samma år förut som Sverige bestämmer mer eller mindre att vi ska bli protestanter i Vikstan i, i Västerås mm. och kanske hade det beslutet någonting att göra med det som hade hänt i Rom det året en, en händelse som jag måste säga att jag hade väldigt dålig och diffus koll på ingenting när bestämt Trots att Franske Bengtsson har skrivit om det Ja jag vet, jag blev ju helt Jag har jag till när jag såg att han hade skrivit om Vad det Vad fanns? Vad fanns? Nu har jag inte läst allt om Bengtsson <laughs> Vill man ju Nej. skjuta in Men... Det är en tigerskatt han har lämnat bakom sig Åh oh, ja. Och dessutom så var det ju någonstans i sammanhanget Var ju hägge jag läste det här mm. Där det stod att det kanske var Det var mycket vackert och eh, skrivet av Bengtsson Men det var också kanske inte helt till punkt och vilka historiskt korrekt Det är armé av tyska soldater Som tillsammans med en mängd andra människor Från Europas diverse första hus Tågar mot Rom Just det, det blir en En massiv och brutal plundring Av stan Just det, Sacco di Roma, sacco di Roma. Mm, Roms skövling Ja, och Högg beskriver hur då sittande påven i vägen genom korridorerna genom att hålla i kjolarna för att han måste springa så fort därifrån och mm. lämnar ju rum. Och eh, hur går det då med Julius? Han kan ju inte gärna resa sig upp och knalla därifrån. Han ligger där balsamerad mm. och stendöd. Och då slutar det inte bättre än att de här plundrande eh, tyska legoknäktarna kläver av honom kläderna, det som är värt något och eh, sen hivar man honom i tibern. Ja. Så gick det för den store krigar på Oven. Sacco di Roma Brukar i viss äldre historisk skrivning Användas som datumet Då man sätter punkt för den italienska Renaissancekulturen Det är passande att du får sätta punkt för Julius den andres eh, Egen berättelse Och att det får sätta punkt för vårt avsnitt också Ja Det är mycket passande mm. Och vi eh, har. If you can get it, you can get it if you try Just imagine someone waiting at the cottage door Where two hearts become one who could ask anything more Loving one who loves you and then taking that vow Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how You try strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. It's nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just think of someone waiting at the cottage door. Our hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it.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 That you're really a part of me I've got you under my skin I've tried so not to give in I've said to myself this affair It never will go so well Why should I try to resist When baby I'm no doubt Well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats it, repeats in my ear. Don't you know you fool? You never can win. Use your mentality. And each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin, under my skin. of having you near in spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear Don't you know you fool you're never gonna win Why not use your mentality Get up Wake up to reality And each time I do just the thought of you makes me stop just before I begin Because I've got to under my skin and i like you under my skin my kind of town is chicago my kind of radio is the web radio dedicated to frank. frank frank frank i've seen that face before that face that i see in the mirror i know that face, I've seen that face before I knew that dopey guy When he didn't know how to tie his tie He stood right there and he had hair galore The man in the looking glass, who can he be? The man in the looking glass, can he possibly be me? Where's our young Romeo, the lad who used to sigh? Who's the middle-aged Lothario With a twinkle in his eye He seems so much wiser now Less lonely, but then Could be he's only Pretending again Now Smiling away, how's your sacroiliac today? Where's your first love affair? That tragedy done the true love you thought would be the end of you for sure man in the looking glass have no regrets the man That life is worth living, if once in a while you can look in that looking glass and the smile.